Prvé línie, prvej línie. Líni. dobrý podvečer, vážení poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie. V líny počkajte chvíľku, musím si to tu stíšiť. Prvé líny v rámci ktorej vás víta pri počúvaní krátko po 20:30 Boris Khôna. Uh, možno si niektorí z vás spomínate ja som asi v dvoch reláciách nedávnych uh, hovoril niečo o tom, že sa nám ozval taký mladý pán archeológ a chcel by teda prísť ku nám do relácie uh, a ja som teda tvrdil, že v dohľadnej dobe s ním reláciu urobíme. Ja som totiž to presne dnes inak som si pozeral tomu je presne mesiac. Pred mesiacom presne som dostal do svojej uh, osobnej mailovej schránky mail tohto znenia. Vážený pán Koroni, moje meno je Tomáš Račko, som končiaci študent archeológie na Univerzite Komenského Bratislave. Počúval som viaceré relácie s historickou a archeologickou tematikou na vašom rádiu, ale aj inde. Všetky majú spoločnú jednu vec. Konvenční archeológovia v nich nie sú zastúpení. Ak sa nemýlim, tak ste médium, ktoré hlási, že dáva priestor každému pohľadu na problematiku. Možno ste aj osloviny niektorých starších kolegov a oni odmietli. Každopádne ja osobne nesúhlasím s množstvom názorov, ktoré odznievajú od hostí, ktorých tam pozývate. Moja otázka teda znie, či by bolo možné uskutočniť aspoň jednu reláciu, kde by som mohol obhájiť konvenčné názory archeológie. Ešte lepší by bol prípad, kde by mohla byť diskusia s osobou s opačným názorom. To je totiž tá pravá diskusia, taká pravá výmena názorov. Osobne sa zaoberám raným stredovekom a prítomnosťou avarského kaganátu na Slovensku, teda aj spolunažívania Slovanov a Avarov, ale mám prehľad aj o príchode Slovanov na naše územie a aj o ostatných obdobiach. Toľko vážení poslucháči z mailu Tomáša, ktorý celkom presne poukázal na to, čo naozaj tvrdíme a teda, že žiaden názor, ak teda nie je v rozpore, ja to často hovorím, ak nie je v rozpore so základnými ľudskými právami, tak naozaj v našom vysielaní nemôže byť zakázaný. E, práve naopak e, pohľad z druhej strany je veľmi vítaný. No a tak sme si následne s týmto mladým mužom vymenili niekoľko mailov, v ktorých sme sa dohodli na spoločnej relácii a samotný výsledok práve v tejto chvíli máte možnosť počuť. Pretože, ako sa o chmalu chvíľku sami dozviete a dopočujete, pretože pán Tomáš Račko, čerstvý absolvent archeológie na Univerzite Komenského Bratislave, sedí v tejto chvíli tu v lansko štúdiu Rádia Slobodný vysielač oproti neprijemný dobrý podvečer, vám prajem. Dobrý večer, prajem. Tak, toto je hlas človeka, ktorý mi pred mesiacom napísal mail a teda o, dohodli sme sa, že príde, prišiel a ja si to veľmi vážim. A predtým ešte ako sa pustím do diskusie a predstavím vám takéto prekvapkovo v podobe druhého hostia. Chcem povedať, že pre mňa osobne ste, pán Račko, príkladom, ako by mal vyzerať prístup ľudí, ktorí povedzme toto rádio počúvajú a majú nejaké povedzme aj kritické názory na to, čo sa tu povie. Pre mňa osobne ste teraz takým vzorom toho, že jednoducho ak s niečím naozaj nesúhlasím, tak sa stačí ozvať a máte možnosť sem prísť a odprezentovať tie vaše názory, takže chcem vám osobne povedať, že si to veľmi vážim z vašej strany, čo ste urobili a cením si to, že ste teda merali cestu z Bratislavy až sem ku nám do vansko bystrického štúdia. No a ešte skôr teda, ako sa pustím s Tomášom do debaty, tak chcem podať vám, vážení poslucháči, že samozrejme, tak ako vždy, ide opäť o kontaktnú reláciu. To znamená, že sa do nej svojimi otázkami alebo názormi budete môcť zapojiť aj vy. A verím teda, že tak aj urobíte. Či už teda mailovo na adrese studiozavináčslobodnývysielac.sk môžete takisto písať cez našu internetovú stránku v sekcii FAQ a kontakt je taký, taký, taká sekcia, kde proste vyplníte... Uh, uh, také nejaké kolonky so svojou otázkou alebo názorom a ono nám to sem príde ku nám do mailu, takže aj cez našu stránku môžete písať a potom neskôr samozrejme aj telefonicky vyjadriť svoju otázku alebo svoj názor na čísle 048 381 0101. Tak, teraz sa pozriem trošku do toho vášho mailu, tak vy ste mi tam písali, že teda naše relácie počúvate a teraz, ako to je s vami iné, že by na tom nejak veľmi záležalo, len tak aby sme vedeli, že počúvate nejak pravidelnejšie rádio, alebo teda len tie relácie s historickou tematikou, ako je to teda s vami? Tak primárne sa vždycky zaujímam o tie historické relácie, najmä keď sa zaoberajú teda Slovanmi, lebo tie tu bývajú asi dosť často vysielané. Mm -hmm. A Docela často som myslím, počúval aj relácie o slovenských koreňoch, čo ste tu mali. A takisto aj o slovenskom štáte. Vo, vojnovom slovenskom štáte. Mm -hmm. A, druhá otázka, ktorá súvisí tiež s mailom. Vy ste v ňom teda napísali, ja to budem tak parafrázovať, nenapísali ste to takto, ale takto by sa to zhruba dalo povedať, že keď tie naše relácie s historickou tematikou počúvate, tak mnohé z nich vám, ako študovanému človeku, ktorý je čerstý absolvent archeológie, mnohé z nich vám, ak to preženiem, tak to potom môžete ma opraviť, ale že vám akoby tak ak, trošku trhajú uši, keď počujete to, čo počujete. A teraz som sa chcel spýtať, že... Keď tak prejdete tými reláciami, ktoré sme tu odvysielali a ktoré vy ste počuli, tak bolo tam veľmi veľa tých nepresností, alebo skôr je to, skôr je to niečo výnimočné, keď sa nejaké nepresnosti dopustíme historické. Ako to vnímate? To závisí od jednotlivých problematík a období. Niekedy je toho priveľa väčšinou teda v tom slovanskom a veľkomoravskom období a tam už potom v tých mladších obdobiach za slovenského štátu, tak tam sú uvedené aj mnohé fakty, ale je to si myslím, že tí hostia, ktorí tu boli, sú až príliš subjektívni, príliš zaujatí uh -huh. a nevidím tam nejakú objektivitu z ich strany. Keď ste spomínali tých Slovanov vy ste, ja som to aj čítal z toho vášho mailu, že vy sa teda zaoberáte okrem iného teda aj s avarským kaganátom a teda spolunaždývaniu avarov so Slovanmi sú vám teda aj blízke informácie ohľadom príchodu Slovanov na naše územie a potom tie ďalšie dejiny ako išli celková mám teraz taký pocit, že Slovanstvo to, tá, tá, tie doby minulé akoby, akoby na Slovensku zažívali takú renesanciu. Aspoň ja to tak cítim, že sa to tak tieto témy objavujú. Pocitiete to tak nejak aj vy, alebo to je len môj pocit, že, že nejak je toho slovenstva zrazu dosť veľa? No ak myslíte tieto náboženské praktiky, tak ono to je, by som povedal, taký globálny fenomén Napríklad na Sibírii a ešte na ďalekom východe e, vzniká, no už nejaký čas tam vlastne existuje neošamanizmus uh -huh. a vlastne tí pôvodní obyvateľia sa snažia ako keby vrátiť k svojim starým zvykom. Ale problém je v tom, že tá tradícia tam z veľkej časti bola prerušená, hlavne za období stalinizmu. Takže to, čo oni vlastne praktizujú, to, to není to, čo bolo praktizované ich predkami, ale ich interpretácia toho. Čiže uh -huh. nevieme, či to tak bolo naozaj. Uh -huh. Hej, ale ja som sa teraz ani nepýtal na tie prírodné duchovná, ale skôr ako slovánstvo, že sa tak stále častejšie, aspoň ja mám teda ten pocit, stále častejšie počúvam od rôznych ľudí, že niečo o Slovanoch, o minulosti, kedy sme sem prišli, počúvam kadečo, že pred 2000 rokmi, pred 3000 dokonca už aj, neviem, pred našim letopočtom sme tu boli a, a, a také rôzne veci okolo Slovanstva. Teraz nemyslím na prírodné duchovno a, a akoby renesanciu prírodného duchu duchovná, ale skôr témy Slovania. Tá sa akoby teraz začína tak oprašovať. Nedávno ešte mám pocit, že tak v spoločnosti nerezonovala, nerezonovala ako dnes. Skôr na to som sa pýtal. Je to možné, teraz vlastne žijeme v takej dobe neistoty, keď s Európskou úniou to vyzerá tak všeliako a taktiež je stále aktuálna migračná kríza, takže ľudia sa vždycky v období nejakej krízy uchylujú k vlastenectvu, k nacionalizmu a a týmto hľadajú akési útočisko. Aha, čiže, čiže vy tu akoby tu renesanciu slovanstva, že sa opäť táto téma dostáva na raz spoločnosti, tak vy vidíte za tým krízu, ktorú momentálne máme v spoločensku, či už teda z hľadiska EÚ alebo migrantov, a že toto, toto akoby bol ten spúšťač toho celého? Uh, áno, myslím si, že za normálnych okolností väčšinou samozrejme Vždy to bola taká politická e, téma, aj kontroverzná a vždy sa to riešilo aj v tej e, laickej spoločnosti, ale mm. myslím, že teraz je toho trochu viac a to súvisí s tým krízovým stavom. Dobre, ešte jedna otázka na vás, posledná, taká úvodná. Keď sa teda bavíme o rôznych reláciách a o tých, teraz konkrétne o tých, o Slovánstve, ktoré ste tu počúvali, teraz skôr nebudem naražať na reláciu, ja neviem, pána Hornáčka, slovenské koreň, alebo tam sme sa bavili trošku o novodobejšej histórii, ale keď sa teraz budeme baviť o reláciách o Slovánstve ktoré tu odzneli, napríklad relácia Rodná cesta, alebo, alebo relácia v prvej línii, kde som mal napríklad pani Vieru Rosu Majerovu, ktorá tiež hovorila o Slovanoch. V týchto reláciách, ktoré ste si povedzme vypočuli, ste počuli veľa nepresností, pokiaľ ide o, o históriu slovanov. No Keď ste spomenuli pani Vieru Rosu Majerovu, tak myslím, že toto tá jej relácia, kde teda ona bola vašim hosťom, bola zrejme takým brcholom. Hej, tá prešnosti. vás by provokovala, hej, k tomuto, no. že ste sa na predsa už rozhodli, tak? Áno, dá sa to tak povedať. A boli tam aj iné relácie, ale táto zrejme najviac. Dobre, a, a teda dalo by sa povedať, že v téme slovánstva sme v tomto rádiu nepresní často? Cez hostí, o ktorí o tom hovoria? Dopúšťajú sa často podľa vás nepresnosti? Skresľujú fakty? Alebo, tak. Poste... No, nechodia sem... E... Badatelia, ktorí sa tým reálne zaoberajú a zasvetili tomu svoj život. a Neviem, či to je tým, že ste ich teda pozvali, ako som spomenul, a oni to odmietli, alebo ste ich nepozvali prípadne. Možno sami ani nechceli prísť, ale... No tam je skôr toto problém, že, hej, že pozývate a ne, ne, viete, neprídu, no, ale ste tu vy, tak to je hlavné. No. Ja len som chcel na úvod vedieť, že teda, či, či sú tie relácie, z vášho pohľadu teda často, často, že sa tam dopúšťajú hostia, či už vedomých alebo nevedomých chýb, že skresľujú históriu, povedzme si ju idealizujú často a prekrúcajú fakty. Hej, to, to ma skôr zaujímalo. No áno, je to tak. Hej, k tomuto často dochádza. No dobre, teraz to prekvapko, aj keď teda nie je veľké, lebo viem, že mnohí z nás, z našich poslucháčov chodia pravidelne či už na našu stránku, kde sa dočítajú o programe a hosťoch, alebo aj na Facebook, tak samozrejme pre nich to veľké prekvapenie nebude. Hoci som ho teda doteraz nepredstavil, sedí tu s nami aj v štúdiu človek, ktorého ja osobne teda považujem za tak, asú, akú, asi takú kľúčovú postavu, na Slovensku, ktorá sa osobným príkladom snaží jednak o obnovu toho už spomínaného prírodného duchovna na Slovensku a zároveň aj o výklad našich vlastných dejín, ktoré sú akonsát tvrdí neraz historikmi prekrúcané a zamlčiavané. No a na svoju stranu si už ako by v dobrom slova zmysle pritiahol aj veľa priazňujúcov, ktorí sa nadchli slovami a činmi tohto pre našich poslucháčov veľmi dobre známeho pána. Janím Žiarislav, ktorý teda po dlhšej dobe opäť zavítal, konám do rádia Slobodný vysielač, Žiarislav, vítaj. Ďakujem. Počkaj, nezaposň sa, teraz daj. Ahoj. Ahojky. No, takže spolu s archeologom Tomášom Ráčkom je tu aj Žiarislav, a už vôbec toto osadenstvo dáva tušiť, že um, asi táto... Ne, netvrdím, že táto relácia bude nejaká konfrontačná, už vôbec si že sa tu pobijete, ale, ale verím, že, sa te, že si teda vymeníte názory na rôzne témy, pretože ako už aj ten úvod tejto relácie naznačil, dnes to bude asi teda hlavne o Slovanoch a o histórii Slovanov. Pán Račko má podľa všetkého iný názor, aký máš, tyže Na úvod by som ale teba sa chcem spýtať, keď už teraz s tebou sa budem chvíľku baviť. Na úvod sa chcem teba opýtať. Uh, ja mám taký ten pocit, že to Slovánstvo naozaj zažíva nejakú renesanciu a čas, často počujem zo strany rôznych ľudí, ako hovoria o Slovanoch, kedy sme sem prišli, čo sme všetko založili. Dokonca som kde si už počul aj takú vec, že aj Ježiš bol Slován. Vieš, a a už mám pocit, že sa to sem tam už aj, aj akože preháňa. Tak na sa chcem teba spýtať, že, e, že ako to ty vnímaš to, túto renesanciu tejto témy, skutočne prichádzajú aj vážni pseudoodborníci, ktorí túto tému mimoriadne dehonestujú, sú mimoriadne nepresní. Hej, teraz z tohto hľadiska, ako to vidíš? Tak poviem iba krátko všeobecne k tejto veci, že... V zásade by som to ani nenazýval, že, že prehrúcajú, že sa rozšírila doslova slovanská fantastika v posledných asi tak 5 rokoch, ktorá vlastne nevyšla vo svojej podstate z nášho územia, vo svojej také veľké miere, ale áno, sú niektorí autori kníh aj na Slovensku, ktorí dá sa povedať, že sa nezaoberajú dokladovaním svojich tvrdení, mm -hmm a ja by som to nevidel až tak tragicky ako osobné ma to teda neteší ale keď pozrieme sa na to čo sa deje na západe, tak tam už asi 20 rokov ide alebo 30 keľská vlna ktorá je vlastne takisto fantastická hej? od kalendára stromov až po čo to sú veci ktoré tie, tie písateľa nevedia doložiť nejako to skôr ako český autori ešte na, to, na tieto vlne išli mm. a teraz sa zdá že že v zásade tvorcovia na, na, na pomedzi uh, takých dejných státí a fantázií uh, sa rozšírili vo väčšej miere. Hey, vieš, lebo aj pomohli filmy, bol pán prstenio, neviem, aké takéto ešte fantastické. A to je, to je oficiálne fantázií. Hey, oficiálne fantázií a potom z toho, lebo tam boli aj nejaké mená slovanských bohov spomenutých v tých, tých, uh, v tých filmoch, tak z toho potom vznikne nejaký taký pocit, že začínajú také fantastické predstavy rôznych ľudí. Skrátka, dobre. Aj v téme slovanstva, lebo ty sa tej, tejto téme venuješ už ako dlho inak mimochodom? Koľko? 20 rokov. 20 rokov. Tak 20 rokov to sleduješ, tak predpokladám, že sú aj, sú aj pre teba nejaké témy v tomto smere, ktoré aj tebe, tak ako pánovi Račkovi, trhajú uši doslova, keď počúvaš, hej? A na adresu, povedzme, histórie Slovanov. Tak sú v podstate sú také veci, ktoré jednoducho ani nečítam, lebo ani tam veľmi nie je čo. Hmm. A ani sa osobne nechcem týmto zaoberať. Dobre, a títo ľudia podľa teba, ktorí takto prekrúcajú, sú to skôr študovaní ľudia, ktorí povedzme študovali históriu, alebo to skôr ide o náčencov, ktorí, ktorých niečo oslovilo z histórie a teraz majú tendenciu veľmi sa k tomu vyjadrovať. A vieš, kto sú to skôr podľa teba? Študovaní ľudia, historici, alebo prekrúcajú skôr náčenci, ľudia neštudovaní? Väčšinou neštudovali vlastne dejiny, alebo teda históriu... Ak sa viedrujeme v tomto odbornom názvo slovy a, a v podstate taký dosť veľký prúd prišiel z východu, tam si to tam sa to vyrovilo tiež asi po roku 2000, lebo vlastne tam bola literatúra Megreho, ktorá je vlastne deletria, hej? A boli nejaké státe zo pár ľudí, ktorí písali o Slovanoch, lebo sa zdvihol záujem po rozpade sovietského bloku mhm. a O také hĺbkovejšie veci, napríklad duchovno, hej, to by som ani nazýval náboženstvom, alebo vlastne vieme, že socializmus síce, dá sa povedať odtiaľ potiaľ tak uznal, že niečo pred nejaká kultúra tu bola, hej, duchovná, povodná, ale v zásade určite neboli podmienky na to, aby sa to rozvíjalo a po rozpade socialistického bloku sa to jednoducho uvoľnilo. nemyslím, že by to bola migračná kríza. To som sa chcel spýtať, čo hovoríš na ten budeme... argument pána Račka, ktorý hovorí, že podľa neho táto téma slovanstva sa začala aj v našom priestore vo väčšej miere riešiť práve preto, lebo máme krízu a v krízových časoch ľudia majú tendenciu, ako teda on hovoril, majú tendenciu vrácať sa k tým svojim pôvodným veciam a tam ako keby hľadali oporu. Nesúhlasíš s tým konštatovaním alebo argumentom? Migračná kríza? Migračná kríza, EÚ, že toto sú tie také spúšťače, ktoré to celé odštartovali. akože zviditeľnilo určité veci, lebo každý má rád svoj dom a v podstate, pokiaľ je povodeň, tak každý už stojí na tom prahu a snaží sa tam to teda ochraniť a robiť nejaké bezpečnostné opatrenia a zrazu vyzerá ako vlastenec. Hej? Ale vlastne to vlastenecstvo akože že ti vlastné, nejaké duchovné, národné hodnoty, tak toto bolo odávna. Od Niektorí síce tvrdia, že národy tu neboli. Boli tu etniká, ale to nebolo sa etnikom kmene. My rozdiel medzi kmeňom a národom v zásade hamlista hranica, ktorá je umelo vytvorená. A to bolo odpredávna od a odpredávna bolo aj to, že tie národy sa vlastne viac menej stretávali a aj, aj sa zlučovali niektoré. Hmm. Takže pre mňa to nie, ani prekvapíva. Ja som to aj vlastne predpovedal v 90 rokoch, že, že, to obdobie, že sa ľudia žibili, začnú k tejto téme. že začnú presinuť v podstate, a že potom až nastane to územnenie. A, sme... Dobre, a ty teda vidíš ten dôvod toho opätovného akoby návratu, lebo ty to sám na sebe vidíš, he? že stav, máš vždy nových ľudí, ktorí ti prídu na slnovrat, že akoby sa to, tá téma sa začína medzi ľudí dostávať dnes, že čím si to ty vysvetľuješ? A hovoríš, že nebude to tými krízami, ktoré hovoril pán Račko. Čím to je podľa teba? Dané? Osobne nevidím ako nejaký doslova, že, že, že veľkú obrodu týchto národných a duchovných súčasných hodnot. Skôr vidím veľký záujem u, ľudí, u ľuďoch, ktorí dá sa povedať, že nejdú až tak často do holbky a ty sa uspokoja s takými dajme tomu povrchnejšími vecami, knihami, staťami a keď si sa ešte pýtal, že, či to robia ľudia, ktorí sú nadšenci, alebo mm -hmm. ja sa so obávam, že, že tá voľna, ktorá je vlastne z východu, takže tam je a je dosť nenavistná v určitých bodoch, ako, sl vlna, ako, ako by obrody slovanstva tak tam sa obávam, že to, že to nie je nevedomé, že to tí ľudia nevedia že si dajme tomu trošku tak vymyšľajú, ale že to môžu robiť zámerne z určitých dôvodov, ja neviem, politických nás schal preháňajú, aby niečo sprofanovali alebo ako? Tam ide o rasové teórie v podstate Počkaj, teraz nerozumiem to nie je prehánenie, to je vlastne rasová teória, ktorá je zabudovaná do nejakého duchovného pojmu a vlastne umelo. A v zásade toto môže spôsobovať podľa mňa oveľa väčšie, väčšie ťažkosti, ako ja neviem, že Slovania prišli neviem kedy, že, že všetci sú Slovania, aj mm. tvrdia, že etriskovia sú Slovania, úplne inak, hej, iní tvrdia, že dravidí sú Slovania, Ďalšie tvrdia, že ešte ďalší sú Slovania, a teda nemôžu byť všetky národy Slovania, samozrejme. <laughs> takže, takže vlastne toto je, vnímam, ako menej nebezpečné, pokiaľ sa tam nedávajú nejaké také ako nenavistné podstony, ktoré môžu spôsobovať uh, spoločenské ťažkosti. Mm, dobre. Ja, ja som s tou fantastikou pomerne zmierený. Dobre, zásade, ale že to je za, zákonité, a, a t, vlastne vždy, keď niekto povie, no tak presne, nepresne, hej, prekľúcanie, tak som za to, nech, nech povie vlastne ten človek, že čo, sa prekľúca? A potom sa je o čom baviť, vieš? No, veď sa budeme nakoniec o tom baviť, inak pánačko, vy môžete celý čas, ak chcete zareagovať na to, čo hovorí Žiarislav, ak teda uh, cítite potrebu? No, s tým, čo vlastne pán Žiarislav povedal o tých rasách, tak súhlasím s tým, že Vlastne však už v minulosti sme na začiatku 20. storočia niečo podobné mali hmm. v nacistickom Nemecku, takže je to určite o mnoho horšie než tá druhá možnosť. Takže treba si dávať pozor na týchto nadšencov, lebo oni to ťahajú často do extrému a potom vznikajú také teórie, že Slovania sú 8000 rokov starí a to môže u niekoho nevokovať taký dojem, že tým, že ja som Slován, ja som najstarší, príslušník najstaršieho mm -hmm. nárada, že som teda najzručnejší a takú nadradenosť môže cítiť nad ostatnými národmi. Mm -hmm. A teda potvrdzujete to, čo povedal Žierislav, že niektoré tieto kruhy, ktoré takto vykladajú históriu, to potom zneužívajú, že cez to chcú akoby presadiť tú nadradenosť a hľadajú oporu práve v histórii, ktorú si takto prekrútia. Aj? Ano, myslím si, že oni prispôsobujú svoje teórie s svojim... Akoby som nacionalistickým tendenciám, že najskôr príde určité vlastenectvo nacionalizmus a oni sa rôzne fakty, ktoré si vyberajú z rôznych období, snažia nejak tak sebe prispôsobiť a potom vznikajú všelijaké absurdné interpretácie. Dobre. A teraz poďme už do tej masy väčšej konfrontácie, uvidíme. Keby som tu mal teraz lekára, tak viem, čo by mi povedal. Keď by som sa spýtal lekára, že čo vy hovoríte na to, keď vám nejakí ľudia, ktorí nikdy medicínu neštudovali, fušujú do vášho remesla a miesto toho, akože čo vy hovoríte pacientom, tak oni hovoria niečo úplne iné, tak ako vy týchto ľudí posudzujete, tak viem, že ten lekár by mi povedal, že viete, že to sú šarlatáni a tí nám robia veľmi zle, viem, že proste tí pacienti sa potom neliečia a, a takíto ľudia, šarlatáni, ktorí nikdy neštudovali medicínu, narobia viacej zlá ako dobra. No, tak skúsim túto otázku aplikovať na vás ako na čerstvo vyštudovaného archeológa. Ako sa vypozeráte na fakt, že je tu veľa ľudí, ktorí sa vyjadrujú dnes k histórii, ale históriu nikdy neštudovali? Krásnym príkladom toho je samotný Žiarislav, ktorý teda už aj píše knihy, aj často sa na túto tému vyjadruje, ale neštudoval to. Vadí vám to ako vyštudovanému človeku, keď neštudovaní ľudia hovoria o histórii a vykladajú ju? Tam s tým porovnaním, tam tá medicína tam videl ľudské životy, takže ja tuto vlastne nejde o, o tak veľa v zásade. Hej, Takže, ale, ale ako odpovedť na tú vašu otázku, nemôžem hovoriť za všetkých ostatných kolegov. Ja osobne s tým nemám vôbec žiadny problém. Mne to je úplne jedno. Nie som ani za to, aby sa tieto knihy nejakým spôsobom cenzurovali, ale, alebo niečo podobné. Možno by kníhku pestva mohli zvážiť ich presunúť do iných sekcií. Napríklad ja Myslím, že napríklad túto kniha od pána Žiarislava je skôr vhodná na sekciu religionistika alebo ezoterika, a nie e, história. A, takže myslím si, že tak, e, takáto dodatočná aplikácia by tam mohla byť spravená, ale mm. v zásade nemám s tým problém. Problém je ten, že e, historici a... Iní badatelia, ktorí vyštudovali iné historické odvetvia, nevydávajú vedecko-populárne publikácie. A to je ten problém, že tých je veľmi málo, alebo v podstate už ani nejaké nové neviem o tom, že by vyšli. Nie, tí, čo to vyštudovali, že nevydávajú, hej, toto je problém, toto vnímate ako problém. Ale, ale to, že, to, že ľudia neštudovaní sa vyjadrujú k historii, to vám ako historikov, ale teda archeologi, nevadí. Nie, však máme tu slobodu, každý nech si číta, čo chce. Hm. A, dobre, a teraz to skúsim ešte inak otočiť, že na druhej strane, tak áno, máme tu veľa náčencov, ktorí niekedy nie je zo zlého zámeru, ale proste len z nejaké možno nevedomosti, alebo z veľkého načenia povedia veci inak, ako sú. Na druhej strane tu máme hlavy študované, ktoré teda študujú vysokú školu, študujú históriu, študujú archeológiu. Teraz úprimne sa vás pýtam, je absolvovanie takéto školy zárukou toho, že nám daný človek popíše históriu pravdivo? No... Pozrite, ja, ja som vyštudoval archeológiu uh -huh. a my vychádzame z faktov, teda z artefaktov nálezových situácií, e, ktoré sme našli. Pravdu sa už nikdy nedozvieme, tak ako to bolo naozaj. To, čo my prezentujeme, je naša, teda nie kolektívne naša, ale každý z nás má nejakú interpretáciu a tam samozrejme sú určité vedecké názory, ktoré sú zdieľané a akceptované. Voláme to teda, že paradigma. Uh -huh. Ale a vždycky tam bude také množstvo subjektivity. Ale vedec by sa mal snažiť byť čo najviac objektívny. Nemal by tam dávať do svojich teórií nejaké svoje vlastné presvedčenia, ideológie a podobné veci, tomuto by sa mal vyvarovať. Malo by to byť tohto také sterilné. Čiže, lebo napríklad, keď bude treba maďarský historik, bude písať uh, o Maďaroch a bude uh, veľký národniak, tak sa to môže snažiť prikrašliť uh, teda mm. pôvod a históriu svojho národa. Takisto aj to platí pre Slovensko a iné krajiny. Takže, um, Treba to brať tak, že je to interpretácia, ale že by sme nejak vychádzali z, zo socializmu a že sme uh, už teda my tá mladšia generácia sme odchovanci tých vecov, ktorí pôsobili v 20. storočí a že nejak sa snažíme zahmlievať dejiny, to určite není pravda. to že Vedecké publikácie si môže každý prečítať a tam sám potom uvidí. A ešte by som tak dodal, že často sa tu hovorí, teda hostia to často spomínajú, že, že ten socializmus, teraz nehovorím o laickej verejnosti, ale že ako si potláčal výskum takýchto všelijakých období práve že za socializmu bola slovanská archeológia veľmi preferovaná a oproti iným obdobiam, samozrejme, ale aj tie boli skúmané. A vlastne za toho socializmu e, skôr snažili e, ideologicky zblížiť Maďarov a Slovákov. Teda tá, ako by som to povedal, tá proletárska spolupatričnosť. Ale dokonca ešte v 20. storočí tu boli konflikty medzi e, vedcami z dvoch krajín kde vlastne maďarskí archeológovia a historici sa snažili doložiť, že vlastne avary a húni ešte pred nimi, že to všetko je kontinuita, mm. takéto všetky etnické teórie a my sme potom zase oponovali nejakými svojimi teóriami ale toto už je teraz všetko prekonané a tak asi to všetko k tomu, čo by som hovoril. Dobre, je... chceš na to zareagovať? V podstate len toľko, že uh, túto knihu som nikdy nazval, že je historická, lebo jej predmetom skúmania je vedomectvo, teda pôvodná duchovná kultúra. Ani to ne, celkom nezapadá do re religionistiky, lebo <coughs> zahrňuje aj ďalšie oblasti, okrem samotného náboženstva, čo je voľne preložené, religia, znova spísanie. Takže v zásade, ezoterika znamená zase tajná veda, no ono je to, nie je tajné, že by to jednoducho sa tajilo nejak ako celok strašne zámerne, ale jednoducho, keď zoberieme, že aké boli spoločenské zriadenia, tak, tak mal to pochopiteľné dôvody, že, že tieto vlastne veci veľmi nešli vonku medzi ľudí. A v zásade, jeden historik je, napísal o tom taký, No, on, on to nazval asi recenzia, ale skôr pamflet, akože to zaradil medzi, medzi fantastickú literatúru. A aj to preradili z, z dejin do, tuším, ezoteriky v, jednom, v jednej veľkej sieti, ale on použil nesprávne ne, ne tvrdenia, že, že vraj v tej knihe je napísané, že Buddha bol slovenského pôvodu, čo tam písim že... Čo je to budiť. Staroslovenské je? buditi, a, alebo a indické bodhiaty znamená to isté budiť a teda, že Budha vlastne etymologicky, teda koreňoslovne, lebo koreňoslovie, ako, hlavne v duchovnej oblasti, je dosť dôležitá, dôležitá vec v tejto knihe. Tak v zásade... No bol to archeológa, v zásade, <laughs> vydrila sa k tomuto, pochybujem, že má nejaký etymologický slovník, hmm. aj český to napríklad Rezek doklada. A potom druhú vec si vymyslel, že vraj píšem o slovanských neolitikoch, že sú, že sú Slovania. Čo tiež nie je pravda, píšem o predkoch a v zásade o rondolovej kultúre, hej, ako o kultúre, dá sa povedať, našich predkov, ktoré sú častočne asi aj geneticky podľa tých výskumov, ale nepíšem, že, že to boli Slovania. Takže s týmito pravzormi sa bežne narába napríklad v etnológii, že keď doktor Slivka Martin napíše v knihe o slovenských maskách niečo vpredu mahalčcácku masku, čo sa považuje za keľskú, hej, nejakú zlepky, tak, tak nikto s tým nemá ťažkosť, že, že použil o, nejaký predmet sú zemi Slovenská z dávnej doby, alebo blízke, sú zemi, ktoré je blízke Slovensku súčasnému, a, a, a, a, počkej, že ku knihe sa dostaneme, o jasne, budeme no, hovorím, hovoriť. Ja že hovorím, že teda vlastne etnológia robí bežne pravzormi teda archetypmi, ktoré prežívajú napriek tomu, že sa vlastne ten národ uh, etnicky vyvíja a môže sa stať, že aj mení. Hm. A, chcete niečo k tomu, Váračko? No, chcel som m, vlastne ku knihe niečo, ale keď hovoríte, že sa tomu sa, venovať, sa ešte dostaneme. Mne by teraz zaujímala trošku iná vec, že... Vy ste sám potvrdili to, čo aj ja vnímam medzi historikmi, lebo niekoľkých poznám, že oni sami, historici vyštudovaní, majú na rôzne veci z histórie rôzny názor. A rôzny názor majú aj ľudia na históriu, ktorí históriu nikdy neštudovali. Bude to trošku provokatívna otázka, ale ju naozaj nemyslím zlom. A o čo ste vy, historici, lepší od tých, ktorí históriu nikdy neštudovali? Keď... Aj vy medzi sebou máte rôzny náhľad na históriu, vy ju často inak interpretujete. Tak vravím, ona môže znieť tá otázka provokatívne, ale naozaj nemyslím zlom. Uh, skúste mi vystihnúť ten základný rozdiel, v čom je ten historik vyštudovaný akoby pravdivejší v tom, keď pod, popisuje históriu, ktorú, ako aj by sám hovoríte, my už nikdy nebudeme vedieť celkom presne popísať. Uh, tak v, v, čom je, v čom je to teda, v čom ste vy alebo presnejší od tých ľudí, ktorí historiu povedzme neštudovali a sa k nej vyjadrujú? No, ide, o tie, ja. ide o tie, ako ste povedali, uh, paradigmy, že vy ich dodržiavate a oni povedzme nie? No takto rozdiel medzi vyštudovaným historikom, archeológom, prípadne niekým, kto absolvoval nejaké iné pomocné vedy historické a laickými bádateľmi, povedzme, uh -huh. tak je ten, že my sa neučíme... Teda, história není o tom, že my máme vedieť, kedy sa čo stalo a, a roky udalosti a podobné veci. Tam sa učíme, že, ako správne s informáciami pracovať, ako vyhodnocovať písomné pramene v prípade historikov, v prípade archeológov, ako pracovať s motnými prameňmi, ako ich identifikovať ako ich časovo zaradiť, to není to len, by som povedal, také štúdium zamerané na encyklopedické znalosti. Hej. No vy neštudujete dejepís, vy nie ste učiteľia dejepisu, že sa musíte roky nabiflovať, Hej. že nejde o toto u vás, ale skôr, že vy musíte vedieť z tých útržkov, ktoré máte, vyskladať akože príbeh, alebo takto to poviem, že, že tak, to, čo sa vlastne udialo. Hej. S -s Samozrejme, tiež tam je určitá časť, tých encyklopedických znalostí, ktoré treba vedieť a písomné pramene nám orientačne môžu pomôcť, lebo bez písomných pramení my by sme nikdy nevedeli povedať, že, že existovali, teda nevedeli by sme k archeologické kultúre priradiť, že toto boli napríklad vandali, toto boli uh, sklavíni, toto boli uh, galaťania, alebo kto, a, a podobne. No a Takže v tom je ten rozdiel. Vlastne Keď niekto je nevyštudovaný, tak on môže mať tendenciu spájať e, alebo hľadať súvislosti tam, kde nie sú. Uh -huh. Kde vlastne ne, e, neriadi sa žiadnymi pravidlami. Ale nie že ideologickými pravidlami, ale metodickými pravidlami. A, a ten rozdiel medzi nami ako archeológmi, no ako na Slovensku v rámci včasného stredoveku ten rozdiel není ani tak, že v interpretácii, ale skôr v datovaní určitých horizontov a potom určité terminologické názvy si tu používajú rôzne. Niektoré napríklad Blatnícko-Mikulčický horizont, to je len jedno z jeden názov a o tom nebudem hovoriť, to by sme tu mohli sedieť celý deň. A tak, takže sú tie rozdiely sú len také minimálne, ale samozrejme existujú v iných krajinách bádatelia, ktorí e, majú úplne iné názory, napríklad na, na Slovanov a podobne. No, preto sa to pýtam, že, a to už nechám samozrejme Jaryslava zareagovať, ale teda tak, aby som to pochopil. Čiže vy ste povedali, že, že vy musíte z toho mála informácií, ktoré máte, vyskladať, ako sa to asi vlastne v histórii udialo. A pri, to, pri tomto skladaní uh, vy musíte dodržiavať isté pravidlá. Ide sa podľa istých pravidel. Hej? Že, lebo keby ste ich nedodržiavali, tak ten príbeh vykladáte zle. Uh, aké sú to pravidlá, ktorými sa napríklad musíte držať? Čo, čo, čo, čo, čo je to, čo vy viete a ten neštudovaný človek nevie? No, tak predovšetkým archeolog sa musí naučiť, ako správne kopať. Uh, ako aplikovať stratigrafiu, to, to, je čo? to je vlastne stratigrafia je prebraná z geológie, v archeológii to vyzerá tak, že vlastne keď kopiete sondu, ktorá e, vyzerá, ktorá je štvorcová a idete stále nižšie, tak vidíte na stene vrstvy. Ako mm -hmm. A, a to kruhý tie kruhý? sú rôzne sfarbené a mm -hmm. čím idete nižšie, tak vrst, vrstva, ktorá je nižšie, je staršia. zákonite staršia ako tá, ktorá je nad ňou. A tam v tých vrstvách bývajú nálezy. Samozrejme, zvýšky architektúry sa tam tiež vý, môžu vyskytnúť, to je dosť nápomocné. A toto práve nikdy nepodstúpili vlastne tie nevyštudovaní laici, ne, nezúčastnili sa archeologických výskumov, nevedia, ako správne pracovať. Ale to je len jedna polovica Hej. tej práce. Potom tá druhá je... A tá je o mnoho zdlhavejšia pracovať s tými nálezmi a s literatúrou hľadať analógie k týmto predmetom, pokiaľ možno z nepríliš vzdialených oblastí. Prípadne aplikovať písomné prámenia, ak to je možné čas, v rámci toho časového obdobia. Mhm. A samozrejme, dneska sú aj rozvinuté prírodné už vedy v spolupráci s archeológiou aj potom... Čo, vo včasnom slovanskom období tu boli urobené isté datovania, ktoré nám teda naznačujú, že zrejme tí najstarší včasní Slovania boli na Slovensku v tej polovici 6. storočia. Skôr ani neskôr. Asi, skôr určite nie. Mhm. Dobre, Žiarislav. <kým> máš tu oproti sebe človeka, ktorí a takisto ako jeho kolegovia majú za úlohu z tých malých čriepkov, ktoré majú k dispozícii vyskladať príbeh toho, čo sa stalo. Ako sme počuli o Tomáša, pri skladaní tohto príbehu, v úvodzovkách príbehu, sa musí ja držať istých z tých pravidiel. A ako si ty spokojný s prácou týchto ľudí, ako tú históriu Slovanov vyskladali? Vyskladali ju správne podľa teba? Vieš čo, hovoríme o dvoch daj sa povedať, odboroch o historii a o archeológii. Uh -huh. To o tých vrstvách vlastne tomu celkom rozumiem, lebo som geológ povodne, čo je vlastne veľmi príbuzná veda, čo sa týka vlastne vrstiev a ich ukledania v zemi. A paleogeológia aj na odbore. A v podstate ano, že skladajú v podstate archeológovia vlastne tie svoje vlastné skladačky. Nazývajú ich podľa miesta nálezu väčšinou, že dajme tomu v Prešove kultúra pravského typu, lebo sa našla ako najprv v Prahe, tak ju tak označili. Hej. A kiatická kultúra tam nedaleko nás, kiatica. Tak v zásade to sú pokupiteľné veci. viacmenej S týmto nemáš problém? Vôbec nie. A v zásade ono to tieto dávne kultúry sa považujú v podstate za hmotné kultúry, e, pričom oni mali svoju národnosť, teda etnici tu, hej. Ale ja s tým osobne nemám problém, ani, aj milú to, že nie som vlastne archeologický partner, e, keď si prečítal ten list, ktorý um, pán Račkov vlastne ti poslal, tak tam vyznýmáš, že ako keby chcel archeologického oponenta. a neviem, tu bolo vôbec niečo v archeológii vo vysielači? Vo vysiela, no, ale sme tu aj veci okolo archeológie, no, myslím ešte, keď bola relácia no, História no, na dlani. Ale... No, a, a čo sa týka asi... dejín, to je zase druhá vec. Trošku. Tam už máš problém. Ja Vča nemám ni? problém. No, nie čak... Tak poprvé, hej, no. vlastne, uh, otázka, že kto študuje. Keď sa niekto zaoberá 30 rokov a vejme tomu, má tie isté knihy, čo majú archeológovia, a tie isté skripta, môže chodiť na prednášky. to v postate, Na to nemusíš byť prihlásený do školy. A, a môže sa stretávať s tými istými ľuďmi, tak vlastne on môže studovať aj mimo školy, len v podstate nemá na to papier. Hej. Ale to porovnanie s lekárom je pomerne trefné, lebo v zásade druhá vec je tá, že dajme tomu je skupina ľudí, ktorí ani arch, ani diapisti nemajú ťažko s tým. napríklad... Bohdan, čo hrá v mojej skupine, vlastne je, je, je doktor, hej, ktorý vlastne robil nejaké pripomenky ku knihe a v zásade studoval jazykové, v zásade hovorí, keby túto knižku napísal nekto, kto má vlastne ten diplom, tak je povedal, no tak áno, že prečo by sme my slovania nemohli mať svoju duchovnú kultúru, hej. Lenže v podstate napísal sa hezka tohto like aj keď vlastne, neviem, kto by študoval odbor vedomestva ako pôvodnú duchovnú kultúru, keď taký odbor nikde sa nevyučuje. To je vlastne súbor od odborov, o ktoré idú naprieš, ja etnológia, vlastne etymológia v podstate. história je tam pomocná veda iba. Archeológia je úplne len ilustračka, keď niekedy sa stane, že, že dokumentuje vlastne ta nedávna, aj dokazateľne Slovánska niečo. No, my nevieme presne povedať, že že pred tým blatloslovanským obdobím, kde tí blatloslovania boli. Hej, že, že určite tu neboli slovania, to, to, to vyhlásiť môžeme, keď si zadefinujeme, čo je slovan. Ale že tu neboli predkovia, to, to už je veľmi spochybniteľné, ak boli okolo roku 2010 tie prieskumy v Európskej únii genetické, tak zistilo sa, že máme dosť veľa genov z toho neolotického obdobia, hej, aj keď samozrejme nenazývame to Slovania to bol ľud neznámej národnosti reči a tak ďalej sa môžu len domnievať, že bol z indoeurópskej skupiny čo väčšina ľudí sa aj domnieva ale v zásade ja hovorím o kultúre predkov a to je trošku čosi iné iné ako ja neviem, ako to čo sa učí na archeógi a vlastne de dejinách aj keď tie dejiny sú veľmi podstatná vec a súhlasím s tým, že, že, že v postate interpretácie je dôležitá. No, že vlastne byť študovaný na vysokej škole sa kopo mojich známych je z týchto odborov má aj svoje určité rizika. Napríklad jeden študent už teraz síce spravil vlastne magisterské skúšky, ale v zásade ho vyhodili z Trnávskej, z z Trnávskej univerzity a nastúpil na Cyrila Metoda, keď mhm. podal o pôvodnej kultúre správy o súdnom ľuďom a tak ďalej. Normálne musel odísť zo školy a na tej druhej škole mu povedali, čo je vlastne oficiálne cílomecovské, že ale my vieme, ako to bolo, keď dostal otázku súdny zákoník k ľuďom, hej, Veľká Morava, my vieme, ako to bolo, že to bolo celkom rúžové on to potom spustil všetko, čo si myslel, mohol tam povedať. Takže na tých školách sú tlaky a vlastne aj keď nie sú až také socialistické, sa do nedomnevám, aj keď tí profesori sú v vyštudovaní za socializmu v súčasnosti sú napríklad silné e, e, cirkevné tlaky. Slavistika a aj odbory a to vysvetľovanie, že teda ten zákaz pôvodnej kultúry bol prínos, lebo, lebo, lebo každý zákonník je prínos, ktorý je písaný a, a, a síce to bolo trú, tvrdé, že tam predávali pohanov za otrokov a odrezovali im nosy za kmotrovské manželstvo. Jeden historik, čo, to sa, čo sme mali vlastne na internete vlastne takú rozprávu, potom bola vlastne aj vymazaná k tejto otázke, tak tak je ja študovaný historik hovorí, ale tak, tak áno, to bolo to oficiálna kultúra a teda, to, my si väčšinou myslíme, lebo to, že to bolo lepšie ako predtým. Hej. Teda v určitých oblastiach tam je riziko, že môžu, môže sa stať, že, že tá ideológia sa predsa len nakoniec v tom vyhodnocovaní hmm. poznatku premiedne, Rozumiem. Čiže skúsim to zhrnúť, čo si povedal. Ty s prácou archeológov ako takých nemáš problém. Keď sa bavíme o, o vrstvách a týchto záležitostiach, to je proste veda, ktorá nepustí a ty ako geológ, no, je... hej, že s týmto problémem že Ty máš problém s následnou interpretáciou vecí, ktorá sa povedzme vyučuje na škole, pretože, ako si hovoril, do tejto interpretácie už potom tých vecí, ktoré sú dokázané, že toto naozaj v tejto vrstve, táto je staršia a tak ďalej, a keď už potom dochádza na interpretáciu toho, čo sa dialo, tak tam už podľa teba ty vidíš napríklad rizika v prípade napríklad túto sediaceho Tomáša, že ho tá škola mohla nejakým spôsobom indoktrinovať, že tam už na neho vplyvali nejaké možno tlaky, hej, toto je Bečo, ten Ja Tomáša ani nepoznám ani jeho prácu. Nepoznám. Nie, ale ja, ja sa ja, prítam, čo, všetko, ne, ja, ja, ja sa nepýtam na neho ale ako rozpývam, osobne, te... ale na, na môžem, ľudí, ktorí... Osobne ľudí, ktorí tam tie tlaky mali, ke, keďže mám veľa známych, vlastne mm -hmm. z, týchto, z týchto vlastne fakulda jednoducho, že tie tlaky mali, viem o tom, že tie tlaky sú, a ťažko povedať, že ja ti tu môžem aj privieť človeka, ktorý jednoducho musel zmeniť školu. Takže v zásade, že to tak je, tak, tak sa domnievam, keďže tí ľudia tam aj pracujú na ústavok, aj pracujú tak. Nehovorím, že to je nejaké smrteľné, že to sú nejaké tvrdé tlaky, aj. ale... No, ale niektorí hovoria. Že ide sa v nejakej sú, tej línii. To sa vysvetľuje, dajme tomu, dajme tomu hej, že, že tá... Kresťanská kultúra, to, teda, to je predsa tá náša, a to pohanstvo bolo také temné, bolo zlé, nemali písomné zmienky, nebola tu kultúra oficiálne, tak takéto vysvetľovanie tam, ano, vnímam to tak, že je. Pritom vlastne vo svete, keď pozrieš, doma mám knižku Šajeni, píše vlastne Polokrvný Indian, O histórii Šajnov, vlastne píšu aj to, aj to, aj to. Jednoducho je v celom svete záujem o pôvodné kultúry, dajme tomu prírodného. Uh -huh. Pokiaľ sa začne zaberať slovami, tak zrazu si nacionalista, fantasta, neviem čo všetko. Pričom ja sa hovorím, že nedivím, že mnohí sú podraždení voči ladeckému svetu. Ale samotná veda hovorí v podstate, že akékoľvek tvrdenie sa má preskúmať bez ohľadu na to, kto ho napísal. Teda je úplne jedno, či to bol doktor, či to bol vlastne študent, alebo či to bol like. Napríklad skúmal som ako, ja neviem, pleterský a slovenský archeológ, je pomerne nová vec ešte je v knihe zahrnutá a má presah do etnológie už som ju použil. Nemám s tým žiadny problém. Ja som rád, že tie práce existujú, že sú, že sa dajú pozrieť. Archeológia odhaluje, dajme tomu, poznatky, ja neviem, medicíny, trepanácie, lepky, schojené lepky, ktoré boli vlastne otvorené a, a, a ten človek ešte dlho ziel. To je to isté ako s lekárstvom. Lekvar, v každom odbore sú ľudia, ktorí sú takí... Taký raz že len my teda sme tá správna, správna skupina, ktorá to všetko vie. Ostatné sú také potrymiskári, tí to veľmi môžu vedieť. A lekári si takisto poznám, takisto DPS čo s mojou prácou nemajú žiadnu ťažkosť. Aj archeológov. Poznám aj lekárov, ktorí nemajú žiadnu ťažkosť s ľudovým rečiteľstvom, povedať: Keď to pomôže, tak prečo nie? Hej? A potom sú lekári, ktorí. A to nesmie byť. Takže mm. väčšina ľudí sa lieči, ľudovým liečiteľstvom to slovo lieči je, spo, je spovodné, je slovné zásoby nejak nesúvisí s medicínou. E, Používali ju vedomci, hej, teda liečiteľia to slovo. Takže neviem, prečo by mal mať niekto patent na, na to použitie slova. Mm. Pokiaľ to ide o dejiny, tak dejiny a archeológia sú vlastne dve veci. Archeológia je disciplína, dejina to, čo sa deje a k tomu sa môže viedrovať ktokoľvek, a žiadam často je to tak, že, je to, že, že sú oblasti, ktoré sú spolitizované v, uh -huh. v, v, v, v tzv. historii, teda v dejinách. Tomáš. Tak, tak. Uh, no, chcel by som... No, mám viac takých no. pripomenúk, ale tu prvú. No, ja úplne súhlasím, že laici by mali spolupracovať uh, s historikmi a s archeológmi. S archeológmi. No, určite ste už počuli o tzv. detektoristoch. Hmm. Tu u nás je to nelegálne, ale archeológovia sa vôbec nebrania tomu, aby chodili s nimi na výskumy a aby tam pracovali s nimi. A čo sa týka nejakých publikačných činností, tak ja myslím, že úloha týchto lajkov by mohla byť práve v tom, aby písali vedecko-populárnu literatúru, lebo tá chýba a potom vlastne aj tí oficiálni badatelia by ich mohli propagovať, lebo hlavne tí... Chýba to v tých knižniciach a mladí čitatelia potom sa k tomu nedostávajú. Chýba to prečo? Lebo odborníci nevedia písať populárnou formou? Ne, nechcú asi, lebo oni nechcú. sa zaoberajú svojim biskumom a povedia si, že už nechce sa im písať nejaké mm -hmm. vedecké. Oni povedané. sa nejakou parciálnou záležitosťou do hlubky zaoberajú, to je taká odborná téma, ale do nejakej populárnej veci ho ako proste nedokopíš. No, áno, že? majú dosť vlastnej práce. Je mm. to posledný, čo tu tak robil veľmi dobre. Bol noktor Pavel Dvožák. Možno ho poznáte. Nie, he, to je známe meno veľmi. To si môžu aj poslucháči nájsť z stopy dávnej minulosti, dať do vyhľadávača, alebo takto. Je to už trošku zastaralé, ale je to pravdepodobne to najlepšie, čo do, do posiaľ máme. Uh -huh. A e, potom ešte tuto pánovi Žariselovi. Ja by som chcel vedieť, čo to znamená pojem predkovia. A že ako. Ako vlastne, lebo ten človek, čo na vás písal tú recenziu, nielen len na vás, tam bude aj iné knihy, to bol Branislav Kovár, myslím, tak on tam vlastne napísal, že vy nič ako explicitne nehovoríte, ale že naznačujete. A napríklad tí, tí to, že neolit, slovanskí neolitici. A ja by som chcel vedieť, že Aký má genetický pôvod súvis s národnou a kultúrnou históriou? Že na čo je toto potrebné spájať? Pretože genetika, samozrejme, áno, tí mezolitici a neolitici majú zrejme podobný fond ako my. Že ten gen sa tu dedil a to obyvateľstvo tu pretrvávalo. Že tie e, kultúry, ktoré sem prichádzali, oni nedokázali geneticky asimilovať to pôvodné obyvateľstvo, čo tu bolo. Ale dokázali... Kultúrne, e, ovplyvniť toto územie. Napríklad Slovania, neviem, avári alebo rôzne neolitické kultúry z doby bronzovej, z doby halštatskej, ale genetiku nemôžno vôbec spájať akože s národnou históriou alebo s kultúrou, e, s archeologickými kultúrami. A takisto etnikum a národ, to sú všetko moderné konštrukcie, my vôbec nevieme a zrejme to tak ani nebude, že tieto spoločenstva z praveku a z časného stredoveku sa považovali za národy alebo za etnika. To, to my sme si takto definovali. Dokonca aj etnikom to je až v polovici 20. storočia, tento pojem vznikol. Etnikum ako ne, ako je to latinský výraz, takže vlastne uh, nie je to naše slovo. A uh, národ, slovo bolo, ale sa volalo rod jednoducho, skôr v slovenskom jazyku. A v zásade. Uh, Môžeme pomerne... Ještia je veda, ktorá hovorí o tom, že ako sa dá vlastne kultúra, dá sa povedať, ako má svoje dedičné veci. Keď ste pýtali, že vlastne ako, že čo sú predkovia, tak pred, predok je, hej, otec, mama, dedo, ja, starý otec, nie, nie, nie, matka, nie, ja, stará ja... mama a tak ďalej. To sú predkovia a vlastne je odbor sociálna antropológia, ktorá skúma vlastne súvis medzi starými a novými kultúrami a neviem, nemyslím, že by to bola nejaká, nejaká vlastne nejaká v zásade v zásade neznáma vec. Akurát to je smutné, že vlastne k duchovnej kultúre sa vyjadroval pán Kovar, ktorý je archeolog, za zaoberajúci, sa, zaoberajúci sa majmi a slovanmi vôbec nie. Takže pravdepodobne ani etymologu, ktorú vlastne tam podotkol, tak to bolo úplne mimo, lebo v zásade to v knihe vôbec ne, neapíšem, čo on tvrdí. A to, že, že naznačujem, to ne je pravda. Ja aj tvrdím v knihe niektoré veci. Úplne jasne. Je ja tam more veci, kde nenaznačujem, ale tvrdím. Ale vlastne porovnovanie starej kultúry a kultúru ďalších, ktoré z nej vzýšli, je menománe objektom etnológia. To, to máte o tom kopec práce. Ja poviem, že napríklad etnologička doktorka Nadaska za mnou poslala na sonovrat redaktora, alebo pani Feglova, ktorá tiež etnológiu má veľmi dobrý vťah k mojej práci. A nemá s tým vôbec žiadny problém. A vie, že, že vlastne kedy nejaká kultúra je, tak nikdy sa úplne nestratí, aj keď sa zmení jej názov, ale určité prejavy spoločenského a duchovného života vlastne pretrvávajú. Religionalistika tiež s tým pracuje vlastne. Áno, to, ešte to k tým predkom. Ja som... Ja som chcel vedieť, že ako vyberiete tých predkov vo vašej práci, čo to znamená. Lebo keď takto to beriete, že toto sú predkovia, tak potom môžeme všetci odvodzovať svoj pôvod z Afriky niekde. Samozrejme. No však áno, ale to potom e, vlastne nič tým e, bádaní neriešim, lebo však snažíme sa predsa zistiť e, pôvod Slovanov. Ja, riešim, ja sa nesnažím tým... zistiť pôvod Slovanov, ja riešim vlastne duchovnú kultúru e, slovenského, slovenského a v zásade aj indorovského a ďalších podložných skupín. Ja riešim duchovnú skupinu, ktorá pretrváva dlhšie ako národy. Du, teda duchovnú kultúru. A to je ustievané živlov, to je vlastne e, vzťah, e, dá sa povedať, že rodové riadenie napríklad e, prelina duchovnú kultúru, že Slovania mali, dajme tomu, väčšie, teda vlastne snemi, hej, že v podstate mali za to bola barbárska demokracia, hej, alebo rodová demokracia, že mali to zriadenie, potom načas, v sredoveku, dajme tomu, to zaniklo a teraz sa to vlastne v podstate obnovilo, ako niečo, čo už tu dávno bolo. Len o tom väčšina ľudí nevie. Takže ja hovorím o tých pravzoroch, ktoré sú zaujímavé aj z dnešného hľadiska. Rozumiem, ale... Doslova, že etnici to sa zaoberám. ale aj keď vlastne, tomu, sú polemiky o tom, že staroslovenský národ, starí Slováci, neviem, tak starí časy to je pomerne bežná vec, v 9. storočí kmen Čechov nikde nie je napísaný. Sú tam nejaké behemovia, ale že by ste tam našli slovo Česy, tak to slovo tam nie je. Takže sú rôzne názory na to, kedy to staroslovenské etnikum, ak chceme, že stalo slovenským národom a to je od ja neviem, ktorého storočia až po 19. tie názory sa rovoznia. Ale pre mňa nie sú dôležité, lebo vlastne takisto som mal tú duchovnú kultúru, keď som bol Sloven, alebo keď predkové boli Sloveni, potom keď boli Slováci, zmenila sa koncovka rusin rusnak, Polan-Polak, Sloven-Slovak, ale v zásade ja riešim tú duchovnú kultúru. Rozumiete? Ja rozumiem, ale aký je dôvod na toto ťahať to až do neolitu? No pretože v neolite v podstate. Napríklad niektoré z tých prvkov duchovných ještvovali. Napríklad no. ustievanie slnka, rondely majú orientáciu na vysoký nízky mesiac, slnečno-mesačný kalendár a ďalšie veci, ktoré dnes sú pre nás zaujímavé. A že, že to ľudí zaujíma, svedčujú o tom, že 4,5 tisíc knih je vonku a musíme vydať tretie vydanie. Takže vlastne dôvod na to je poznať, z čoho moja kultúra vznikla. Nekoho to nezaujíma, povie, tak mňa to je jedno. Nekoho, nekoho to zaujíma. Skúste mi pánačko mne lajkovi vysvetliť, že, lebo ja stále nerozumiem, že, že, čo sa vlastne pýtate, Žiarislava, s čím máte akoby problém? Fú, sme sa tu tak zamotali, no ja, no, ja som sa najskôr pýtal, na to, na to, že, že prečo je vhodné e, vlastne ťahať genetiku do tohto. Teraz, čo to, o čom myslíte toho otázku ťahť No to, to bolo to, to. práve s týmito neolitikmi, že vlastne spomenuli ste tam nielen toto, ale aj že v Neolite vznikla kultúra Rondelov. Áno. A vlastne tam ste napísali, že, ako, že oni na, na tomto území a inde, že sú to pôdnohospodársky prapreci a naši genetickí predkovia. A ja ne, nechápem akože polnohospodársky prad, pred si myslíte, že, že sú to ľudia, ktorí tu začali vykonávať polnohospodárstvo a potom e, od tohto obdobia vykonávali aj ďalší polnohospodárstvo? Tak toto myslíte? No, ja nerozumiem, že v čom je s tým ťažkosť? Áno, je to vlastne rána polnohospodárskej kultúry. Té rondely nazývam Kruho Svetyne, však to je tiež umelý názor rondely. Dobre. A v zásade... Áno, tam už máme podobné, vlastne dá sa povedať, tvári napríklad, niektoré z posvetných miest, aké, dajme tomu, v určitých oblastiach neskôr, uh, má aj slovanská kultúra. Aj to sú kruhové svetine, vlastne sú to nejaké špicaté budovy pod holým nebom, je to zamerané na silnú na na polohy skratka. je to poznanie, jednoducho, ktoré sa nezaobišlo, pokiaľ viem, nektorú pavúku a ešte jednu, sú skúmalé 33 rokov, či koľko, a túto tému a dospeli tiež k tomu, že, že to boli vlastne tie praeurópske kalendáre, ktoré vlastne... No a neviem prečo by mal byť ťažko, že to boli naši genetickí predkovia. Ja som to vlastne tú genetiku ani e, nevymyslel, ani neskúmal. V podstate sú o tom práce, že to tak je. No ja chcem vedieť, že aký má toto vzťah s Slovanom. Že e, vlastne genetickí predkovia, áno, ale slovanstvo je tu cudzí prvok v Karpatskej kotline, ktorý sem až potom sa dostal. Čiže tým celkom, aký to má vzťah s Slovánom? celkom novinka, že že je to cudzý prvok. No, že, mi, migráciou, no, tak, podľa alohtomnej teórie sem Slovania prišli v polovici 6. storočia. No, a teda tých, ktorých vy, vy nazývate Slovania, vlastne tých predkov, tak áno, dajme tomu tie kultúry vlastne bez kruhu, ktoré robili keramiku a tak ďalej, ale vlastne ich predkovia zákonite, myslíte, že stali na jednom mieste, že 5000 rokov sa nehybali? Nie, to, a to ja, vôbec... kultúra sa pohladne kedy na začiatku letopočtu a predtým tam vždy bola, ako v vonku sa Európy niekde. Nie ja toto vôbec nechcem tvrdiť, ale sa chcem povedať, že predsovanmi tu boli germáni, ktorí potom tiež migrovali na západ a keď sa chcete baviť o kultúrach, ktoré sú vo východnej Európe, ono je to ako Môžeme tam niečo identifikovať, ale bez písomných premeňov je vôbec ťažké im priadovať nejaké kmeňové názvy, lebo to je v podstate divočí. Ja, zem... ja neprisudujem pre náto poštom žiadne kmeňové názvy. Píšem o duchovnej kultúre. A okrem toho Germania, vlastne, keď počítate státia, ja doktor Marcina Aspol, tam je polovica slovanských kmenov v, v, v státie o Germanii, už, aj, už v období, kde vedeli rozlišovať, medzi Slovanmi a Germanmi. To predtým vlastne, oni, ja som nečítal nejaké o Germanoch na začiatku letopočtu o tom, že, že jazykové state, že to boli tí Germani, ktorí voláme ako my Nemci a ďalší. Že v zásade César Germanicus dostal meno za to, že píšu zase nejaká byzanská kronika alebo aká, neviem presne, ktoré storočie, za to, za to že zvyťazil nad kmeňmi Severne od Dunaja ktoré my všetky voláme v Germani. A v tej dobe už tam neboli zďaleka, len Germani boli tam Baltovia určite. Slovania tam boli a ďalší. A, a, a vlastne Slovania sú že pre Európu cudzia kultúra, tak sa to vlastne Nie pre Európu, ja som myslel karpatsku kotlinu. Tak to, tak to vlastne. To je niečo podobné, ako keby ste presne povedali, koľko je vo ve vesmíre galaxií a viaznie. To my vieme povedať, že na 200 miliard galaxií, ktoré odborníci zhruba vedia spočítať dnes, ale v zásade, že tam dnes sú ešte ďalšie, to nikto nevie a kde tí predkovia predtým, jak prišli, dajme tomu aspoň ich čas, lebo však na Slovensku asi išli aspoň v dvoch prúdoch, hej, z východu a z Ale v zásade za to, že že, že niekde to valto kultúra predtým sedela, tak nemôžeme povedať, že, že, že, že sa nehýbali tie ich predkovia zase napríklad aj tu. Nevieme, kde sa hybali oficiálne. No, teraz, aby sme tomu rozumeli pre my, to je väžný... Pretože môj stredobot je duchovná kultúra, hej. A ne, ne, nevidím ani možnosť, ako by sa mohla slovanská kultúra nespájať s ránou vlastne, e, vlastne polohospodárskou kultúrou. Keď na záhrade mám dvojzrnku, pšenicu, hej, ktorá tu bola vlastne odpradavná, keď vlastne ten jazyk je dokázateľne pribuzný so všetkými ostatnými od germanského teda v tých koreňosloví až tak zase strašne neliší, je to súčasť indorópskej veľkej vetvy. Takže samozrejme, že slovanská kultúra súvisí s neolitikmi, ale nepovedal som, že, že neolitici sú slovania. Ale že je to jedna z následovnických kultúr. No. no je to jedna z následovnických kultúr, ktoré tu pôsobili, ale to nie len neolitici, to takto vlastne môžete povedať, že by ste chceli spajať e, to duchovenstvo Slovanov aj s Germánimi, aj s na, latenským obyvateľstvom, s hauštátským obyvateľstvom a m, vlastne pri identifikácii týchto kultúr není dôležité, že čo, ako my ich odlišujeme tak, že hľadáme tie odlišnosti a niekedy sú tie odlišnosti naozaj zretelné. Napríklad, ano. keď Sem prišli Slovania, oni pochovávali Žiarovo, germáni, ktorí tu ešte ostali, počúvali mačne takže tam musí ano. byť nejaký evidentný rozdiel yeah, v duchovnej yeah. kultúre, ale aj v technologickom vybavení, lebo Slovania boli, ako tí včasní slovania, toto boli trošku menej vyspelí, ako tí Germánii, čo tu ešte ostali, tí sweby a Gepidi, ale Zase oni boli dosť dlho vystavení rímskej ríši na hraniciach, takže mali čas naučiť niečo za ten čas. Ak hovoríme o, o vyspelosti, asi nejak, nejak, nejakých hmotných výrobkoch, aj. nehovoríme o duchovnej vyspelosti, ktorá môže byť niečo iné. Napríklad na území rímskej ríše práve doktor Pleterský archeológ, nemýsi sa stretli s jeho pracoval, asi pred rokom bola... Je mi toto meno známe. Zverejnené, tak vlastne práve píše, že Slovene strebali doslova na tom Balkáne e, národy, ktoré boli technicky vyspelejšie. Takže, takže výsledok naznačuje, a ja v podstate to za istých okolností môžeme, ak by som chcel tak tvrdiť, že museli mať nejaký druh duchovnej výspelosti, ktorá im umožňovala vztrebať vlastne kmene, ktoré mali dá sa povedať výspelovšiu kultúru. Ale druhá vec, že pokiaľ Slovania prišli cez ten karpacký oblúk, tak pri tom prechode nás sme to mohli stratiť časť hmotnej kultúry, hej, že nevieme, za akých presne okolností prešli. Tože, to nie je ani pre mňa také podstartné... Ja, ja, na... ja by som vás nechal, lebo ja som vedel, že to Hej, nakoniec dojde do, ho, do ho, toho, ne, že vy ne, budete diskutovať je to dobré, len teraz aby sme sa my, lajci, v tomto smere, čo počúvame, v tom trošku zorientovali. Že čo je vlastne teraz ten základ tohto vášho rôzneho náhľadu na vec? Že pánačko, vy tvrdíte, že Žiarislav sa dopúšťa tej chyby, že za Slovanou ani nie, že označuje ľudí, ktorí tu želi v, v neolite, ale že že čože že, že... Že čo, toto sa snažím spýtať, že čo je problém v tom, že kde, kde vy vidíte rozdiel v tom, čo hovorí Žarisláv a čo hovoríte vy, v čom je ten problém? Toto, pre, prepaču, toto mňa, to nerozumiem. No, keby teraz práve niekto prišiel a počúval, že ja nikdy som netvrdil, že slovanskí neolitici. Hej. To nie je môj výraz, to, no. to je z nejakej inej. Ale teda, že, že asi páračko má problém s tým, že ty tvrdíš, že napríklad tie obrady alebo veci, ktoré boli v neolite, že ty to priraduješ, že to sú veci, na ktoré sme my nadviazali ako Slovania, že toto je problém, páračko. Dobre to chápem. Čiže kde problém? No, nie len na neolitiku, ale aj potom na mladšie obyvateľstva, že nemyslím, že do tej správna cesta nejak duchovne spájať tieto odlišné obdobia, alebo a ten neolit, to je, až, to je príliš dlhé obdobie na to, aby vôbec o Slovanoch ešte bola nejaká reč, aby vôbec niekde mohla byť nejaká kultúra vyformovaná. No, ale Žiaryslám hovorí, že no ale to, čo robili tí ľudia v Neolite, že to isté robili potom, neskôr, ak to dobre chápem, aj Slovania. No, Hej, že, že, že to je vlastne tá istá vec, keď hovorí o rondeloch, o veciach, že, že ale to vlastne spolu súvisí, lebo to z Neolitu vlastne robili potom aj Slovania. Tak, tak to, to hovoríš, Arislav nejak zjednodušene ja povedané? povedané. Svojmi je, že napríklad slávenie no. vrátu, ktoré robíme teraz v sobotu, no. Slavenie slnovratu má korene v pradavnej dobe. Je to, mm -hmm. je to duchovný prvok, ktorý je veľa tisíc rokov starý. Aha. a nemožno ho nejako obmedziť prechodom slovanov cez Karpatskú Kotlinu, pretože a tak ďalej, lebo sú staré doklady, lebo sú vlastne archeológie, tie slnečné znaky, lebo sú smerovania posvetných miest na slnku a tak ďalej. Takže slavenie slnka je prastará vec, hej, ktorú zase sú do okolností, v mojej knihe zase toto mnohých podraždilo, zakázala túto mnoho tisíc rokov vlastne sa vyvíjajúcu kultúru, nejaká invázná kultúra, ktorú povedala dosť. Hej. O kresťanstvo, že prišlo, hej? No, by som povedal, že by som to nenazýval kresťanstvo osobne, lebo rozlišuje medzi kresťanstvom a církevným zriadením. No, takže prišlo, prišli cirkevníci zakázali. Tak, no. Takže vlastne hovorím o tom, že vlastne že tá naša kultúra prírodná sa vyvíja po... Veľmi dlhú dobu a vlastne v podstate nikdy sa úplne nepretrhla, aj to, čo hovoril pán račko, tak napríklad, že tie sibirské kultúry, že nemajú kontinuitu, alebo teda boli prerušené, tak boli. zoroastriani, boli tu ešte na 300 rokov prerušení a sa obnovili. hej. A táťažkosti. Ale, ale vlastne sa môže na dočasne, <coughs> keď prerušiť, ona žije ako keby v podprahu, a potom zase vypláva v, tej, v tých, v tých hey, súčasných podmienky. Ale pán račko ti hovorí, že dobre, ale že to, že v práveku ľudia slávili slnovrát, tak ako potom neskôr Slovania. Že on hovorí, že ale to neznamená, že ty v praveku boli Slovania. A ty hovoríš, no, tak, že... A to ty to hovoríš, ja, ja som nikdy nepovedal, Hej. že to boli Slovania. Hej? A, tak, tak v čom je vlastne problém? Ne, že problém je v tom, že ja nevidím nejakým z vedeckého hľadiska dôvod, nejakým spôsobom duchovne, alebo akokoľvek spájať uh, ne, neolitikov a Slovanov, pretože nie, nie je to z badateľského hľadiska dôležité, pretože keď si tu rozprávate o Slono, vráteno veľa kultúr malo prístup v slnku, tak samozrejme, že ho začali uctievať, ale aký, čo toto rieši e, v badaní. No vidíte, pre moje badanie je to dôležité. Ako, ako myslím, že pre, rozumiete, od neolitu poslovano, že na, toto je, není podľa mňa nejaká, že je relevantná badateľská otázka. Pre mňa je... Pre mňa je, pretože sa zaoberám pôvodnou duchovnou kultúrou, ktorá sa vlastne nikdy z roku na rok nebola vzniknutá, nikto nevymyslel, nepriniesol, ale sa vyvíja podľa potrieb od pradavnej doby. A ja v tom napríklad vidím význam a asi citateľi asi tiež, keďže tu knihu cítajú, takže... takže ja v tom vidím význam a nevidím že to ani čažkosť. No a ešte jedna vec pred, pred pesničkou, ale už si zahrám, dlho rozprávame, že Pánačko povedal, že Slovania prišli do Karpatskej kotliny, do tohto nášho prostredia, že v 6. storočí. Ty tvrdí, že nie, v 6. skôr? Slovania. Ja netvrdím, kedy prišli Slovania na naše územie. Mm. To som ako týmto... Nie, že by som sa k tomu nemohol vyjadriť, ale ani cítil som niekedy potrebu sa k tomu vyjadrovať. Mm. A vždy si musíme potom zadefinovať, že čo je čo, je, v každej vede je dôležitý jazyk, tedaže potom, že čo je Slovania napríklad, lebo niektoré Slovania, Balto Slovania, Baltoslovania a ďalšie podklady, jazykovači sa nazdávajú porovnácu metodou, že Baltoslovania sa začali od iných endevropánov vlastne už pred nejakým 3000 rokmi pred letopočtom odlišovať postupne, takže niekde museli sedieť aj, aj chodiť ako polnohospodári, presúvať sa, to je hmlisté obdobie dejín z písomného hľadiska. Ako, ja k tomu necítim veľkú potrebu sa týmto vyjadrovať a ani ten šport, že kto je starší národ, tak toto má pomerne nezaujíma. Mňa zaujíma vlastne, ako ta kultúra vlastne žije, ako sa vyvíja a v podstate prvky, ktoré sa zachovali u nás. To je môj stredobot. A najbližšie k tomu má etnológia. Poviem rovno, že už to ne neraz počujem, že teda veci sa vyjadrujú o, o tých slonoch strašne píšu veci. A prečo nepíšu nič? Prečo nepíšu nič? Prečo posledná kniha aj otroky slovenskej, z, z toho obdobia prvej Slovenskej republiky, alebo ako povedal to panáčko vojnového štátu. Slovenská vlastnída dvojka je kniha, ktorá vlastne poukazuje na. Do, dokonca to bolo, akože niektorí vôľovajú, že klero fašistický režim, tak na to, že bol kléro, tak tam, dosť, tam vyšlo viacej veci o, o pôvodnej duchovnej kultúre, ako v období socializmu a súčasnému kapitalizmu. Hej. Hmm. A, a Dobre. druhá vec ešte je to, že, že, že na konci 20. storočia sa k tým k tým témam, čo píšem ja, vyjadrovali doktor Slivka, Martin Slivka, Emilia Horvatová a dosť. Pomerne už len, kde tu nejaká prácička. Takže vlastne, keďže, keďže si povedia, vlastne študované veci, nevidíme dôvod hľadať nejaké korene pôvodnej duchovnej kultúry, no tak potom vlastne nič nenapíšu a potom vlastne sa nemôže čudovať, že sa prevali zrazu v nejakú vlna fantastiky, ktorá v zásade je porovnateľná na tej keľtskej mode, k tej sa nikto neviadril, to nikomu nevadilo a teraz slovaňa zrazu vadia, alebo je to politikum, hej? Uh -huh. lebo, lebo podľa mňa tam je koren veci, Niekto nevyvracal, vlastne o, o tom, že kto, je, kto sú akí kelti hej, a okoledskej kultúre. Žiadny historik si nemyslí, napríklad, že Česi sú kelti. V podstate, keď pozrieš na mapu Čech, tak sú tam vlastne 10. storočia, slovenský atlas v podstate, čo mali školy. Máš tam 12 kmenov, hej, slovanských v Čechách. Máš tam vlastne Dudlebov, Chebanov, Litomierčanov, Chočanov, Hanakov a neviem čo, všetko možné. A jeden kmen okolo niekde Prahie, sú tí Česi, hej. žiadny keľti tam nevidno, žiadny keľský jazyk tu neostal. Pokiaľ by Česi boli kelti, tak vlastne v podstate by, by asi nie, niečo z, tej, z toho keľstva ostalo, ale sú to takisto fantastické veci, čo stýka etymológie po, po, podobá teda s nejakými keľskými slovami. Keď si chytiš žirsky slovník, tak tam sa vlastne z nepodobá no, na Slovensku skúre. No dobre, čiže inak vlaviš. Tak, takže ta keľská moda nikomu nevadila a teraz, keď keď je slovanská fantastika rozvinutá, tak zrazu to ľudí draždí. Ja to úplne rozumiem. Ale toto, takú knihu ako o duchovnej kultúre Slovanov mohol kľudne napísať Slovenská akadémia vedne, nejaký vedec, a nenapísal. Takže vlastne, potom je to úplne pochopiteľné a úplne prirodzené, že je to tak, ako to je. No, pán Račko, zareagujeme po pesničke, či ešte teraz chcete? Poďte po vy. Dobre, tak dáme si pesničku Žiarislavovú a po nej budeme v našej debate pokračovať. Viem, že tu máme aj nejaké maily, takže samozrejme budeme si čítať aj maily našich poslucháčov, ktoré nám môžete adresovať na uh, adresu To baví, že je tu vážna na debata cez pesničku. Ja hneď pustím týchto dvoch kohútov, aby teda ďalej sa bavili spolu, tak o to hlavne ide, ale samozrejme ešte predtým informácia pre poslucháčov, mailstudiozavináč slobodnyvysielac.sk to, to je mailová adresa, na ktorú nám môžete adresovať svoje otázky a o chvíľku ich začnem už aj čítať, alebo cez našu stránku prípadne telefonický číslo 048 381 0101 Mavíme sa dnes na tému Slovania, Slovánstvu, pokiaľ možno pravdivo a nejak nepredpojate. Hostiami dnešnej relácie v prvej línii sú dvaja páni Tomáš Račko, Čerstvo vyštudovaný archeolog a mnohým poslucháčom veľmi dobre, žiari, dobre známy Počuli v tom úvode mnohé veci, ktoré ste tu povedali aj kde ste si akoby nerozumeli, ale to, čo ešte vlastne po pesničke si máme splniť taký rest, je vaša reakcia na to, čo hovoril Jarislav ešte pred pesničkou. Ohľadom toho, že teda, čo jemu prekáža, že ani nie vy archeológovia, ale že historici na Slovensku sa nezaoberajú našim pôvodným duchovnom a, a, a tradíciami a takýmito vecami, že to neskúmajú do hĺbky A potom, že práve preto, že to nerobia oni, tak potom prídu ľudia, a vykladači nejakí, ktorí si to začnú, akoby, lebo preto, lebo je tu nejaká diera, ako, tak to poviem, diera na trhu, informačná, Že nikto sa tomu nevenuje. A ľudia ako by to chceli vedieť, ako to v minulosti vyzeralo, aké tu boli tradície, aké tu boli zvyky, aké tu bolo pôvodné duchovno, aké sa tu robili obrady a podobné veci. A to, čo Žiarislava trápi, že prečo toto historici neriešia, prečo to nerobia? No, pretože ako chcete duchovnú kultúru doložiť bez písomných prameňov. A duchovnú kultúru na, môžete doložiť buď na základe písomných prameňov, kde sa o obradoch pohrebných praktikách a podobne píše, čiže stade. A keďže u Slovano vlastne, to začína až v šestom storočí, tak ešte ostávajú samozrejme tie hmotné pramene. Lenže u Slovanov je to ten problém, že oni spalovali svojich mŕtvych najskôr. Tí, tí najstarší Slovania a my dokážeme často z toho pohrebného rítu, teda výbavy, z predmety, čo tam dávali a tak vieme určité veci že čo zrejme uctievali. Potom sú aj, existujú na, svetine, ale tie veľmi sa nevyskytujú na území Slovenska ani Česká, skôr na severe v Polsku a potom ďalej na východ v e, Bielorusku, Rusku. Takže z toho sa to dá vyčítať, lenže toho je, toho je žalostne málo a zrejme tí historici potom nemajú dôvod sa tomu venovať. Že, že sa, prečo ty považuješ za dôležité sa tejto téme venovať? Prečo máš pocit, že, že, že toto by mali hry si historici riešiť? Že, prečo je toto dôležité? Hej. Zvlášť, keď Tomáš hovorí, že to sa vlastne nedá dokázať, lebo my nemáme písomné zmenky. Čiže on naznačuje, že to, čo ty robíš, vlastne to je istým spôsobom niečo, čo si domýšľaš, vymýšľaš, lebo nemáš o čo sa oprieť. Tak to sú dve otázky. Že prečo ty to považuješ za dôležité a z čoho čerpáš pri tejto svojej práci? Myslím, že by sa to nedalo dokázať, že tá nadväznosť... Lebo práve hovorím o tom, že tá etnológia, teda národoveda, ktorá sa volá je to súčasť sociálnej antropológie tak vlastne je veda, ktorá sa týmto zaoberá a vždy niečo je a, samozrejme nemáme ani zvukové nahrávky z, z, z 5. storočia ale vlastne jazykovéci sa tým zaoberajú hej, že ako sa ten jazyk vyvíjal a úplne podrobne rozlišujú, kedy sa gmenilo na h v troch vlnách a takéto tie ďalšie ako drobnostky, úplne drobnosti a porovnávacím spôsobom idú až do vykonštruovanej praslovančiny a až do praindo čo je úplne umelé slovo, hey, Na rozdiel od slovančiny ešte, ktorá má slovný koren zachovaný, hey, alebo slovenčina. Takže v zásade... Tá, v zásade to... ja som... Mne to prekážalo pred 22 rokmi, keď som začal to skúmať a už po, potom, jak som začal písať o tom, tak už mi to nevedilo, že sa tým veci nezaoberajú, lebo som sa tým zaoberal ja. Ah, hey. Takže vlastne... Jednoducho, v knihe som dal 200 zdrojov, takže či vedec, či nevedec si môže pozrieť, porovnať to s tým, dajme tomu, zdrojom. A z mojho hľadiska je to, je to pre mňa ako vec vybavená, lebo kde som videl dieru, Veš, keď vidieš dieru niekde v plote, tak môžeš tam nečo alebo dajme tomu Necháčem voda dať. je prerušená, tak to, to koryto uvoľníš a voda ide ďalej. Takže... No a skúsme ešte na tú otázku odpovedať, že prečo to teda považuješ za podstatné, dôležité, keď hovoríš o tom, že teda toto by mali historici skúmať a v tomto smere si nekonajú svoju povinnosť. Ja My že by mali, ja som vravil, že, že to, to uh -huh. nezverejňovali a preto som to zverejnil vlastne... A prečo to považuješ ja? za dôležité? Poznať svoje duchovné korene No pôvodné duchovno, takto to poviem. Prečo to považujem za dôležité? Mm -hmm. lebo, lebo vlastne v podstate všetko, čo robíme, je ovplyvnené touto kultúrou a môžeme pochopiť seba a môžeme si lepšie zradiť svet. Ja poviem príklad, je teória veľmi rozšírená, dokonca štátna. V Slovenskej ústave má, že cirlometrská kultúra je náš základ. Nie je to pravda. No. Koleso, dávno predtým, aj pred kresťanstvom my mysleli. Písmo, dávno predtým, tam fenické písmo a ďalšie vývoje, aj, aj vlastne holovské, aj to naše latinské, dá sa povedať, to sú všetko potomkové vlastne ktoré boli z dávnej doby. Číslice sa volajú arabské. No prečo ich potom majú vlastne až v Indii, tie arabské číslice? Lebo araby ich len prevzali a sú dávnejší. V zásade skoro všetko, čo používame, asi okrem tých počítačov a strojov, tak má, má, má, má nejaký dávny pravzor, z ktorého sa vyvie vrátané to, že môžeme hovoriť a že máš, dajme tomu slobodu a nedajúte do temnice a do mučiarne za to, že hovoriš nejaké veci, tak to tiež je, aj keď by to odvádzame od nejakej holandskej, anglické a francúzskej revolúcie, tú demokraciu, tak v zásade je to oveľa dávnejší kultúrny prvok. A dokonca vznikol ani v Ríme. V podstate bo je zdokladateľný, uslovano, sa tým zaoberá vlastne nydrle, aj dosť podrobne. V zásade... To sú veci, ktoré sú naše kultúrne korene a na týchto kultúrnych koreňoch my teraz skladáme pre túto dobu vlastne spôsob, ako môžeme lepšie žiť. Mm. Tak preto je to pre mňa dôležité, lebo vlastne ja sa zroberám v zásade, dnešným životom. Ale či pracujem so včelami, či s týmto, či s týmto. Vždy si preskúmam staré spôsoby, aby som si dnes mohol vybrať to, čo mi najviac vyhovuje. A ne, aby som naletel prvej vlastne prvemu háčiku, ktorý niek Ja som sa spýtal, ty si, si odpadal. Toto. V poriadku. Mm -hmm. Pánačko, chcete na to reagovať? Čo povedal Žiarislav? Či... Uh, áno. Dobre. To, tak, tak, demokracia nevznikla v Rime, to máte pravdu. Doložená je najskôr v Atenách. A k tomu, čo ste povedali, tie prázdory. Viete, toto ani nie sú také, že historické otázky, toto je filozofia, dá sa povedať. Lebo to ja, ja môžem argumentovať tým, že toto, čo vy hovoríte, môže aj zastupovať kľudne kresťanstvo. Čo? Kresťanská čo kultúra. Kresťanská Demokracia však vznikla pôvodne v Atenách. Čo s tým nezmysel. Pozobrite si prírodné národy, že hlasujú. A kde oni majú Ateny, nejakí indiani, keď majú rady? Aké Ateny? Čo je to za nezmysel? To vy ste si tam odvodili od Aten. Právo je rímske, čo to má spoločné s kresťanským, je pohanské. V podstate je len pozmenené. Ale v zásade demokracia nie je vynález Aten, to je práve tá chyba ľudí, ktorí študujú len v škole a neskúmajú si veci do hĺbky. Keď hovoríte o tom, že nie je isté, či vtedy tie národy mali povedomie. No pozrite sa, Pristihli sme v kamenej dobe v Severnej Amerike národy, ktoré sú odfotené, popísané v podstate. Ahoj, my sme v lakotách, my sme šajeni. Tie dva kmene sa spojili po bitke pri Vošite. Úplne dva etnika, ale mali povedomie, že sú z toho kmena. Ako normálne národne povedomie, a keď im poviete, že oni nesú národ, tak to si urazia, keď to podmieníte nejakou cerkovnou kultúrou. To sa urazia aj Japonci, aj Číňania. To je vlastne... Tá kultúra kresťanská v podstate je len mozaika predchádzajúcich prvkov, ktoré vlastne prežala počnúť tým zákonom. Tam, tam je novinka, len, te, len ten... Len to vzáďte takéto vyvolené, ten prístup k ostatným ako k nečistým alebo k menicenným pohanom, hej. A ten jeden náš boh, ktorý nám dovoluje aj vlastne vyvraždiť, tu vlastne filištíncov, tam potom Slovanov vo východnom Nemecku, tí sú úplne vyhľadení, tam ostalo pár ložických srbov, tam potom zase týchto, a potom my sa v týchto dejinách chýbeme a podliehame predstave, že niekto tu priviezol kultúru, lebo preložil je jeden svetonázorový názor a založili jeden trestný zákonník. No tie kmene, čo ste pomenovali v Amerike, toto sú etnografické paralely a my keď vy teraz e, pôjdete k nejakému kmenu k aborigencom, alebo k, hoci ktorému niekde inde, vy môžete zistiť, že používajú kameň a takto, ale my nemôžeme vedieť, že ich kultúrny prejav je taký istý, ako bol v práveku v Európe. Chápete? Snažíte sa spojiť e, nejaký kmeň, ktorý žije teraz, v 21. storočí, s niekým, kto žil, neviem, v prvom tisícročí pred Chrystom. To je jedna vec. A druhá vec je, že e, nejaké e, takéto, že po, pohan, e, praktiky voči pohanom a genocídy a podobné záležitosti, to nie len vec kresťanstva, to sa robilo aj dávno predtým a je to doložené už aj napríklad v Neolite. Aj... akože pohanom, čo je doložené v Neolite? Masové hroby, na, ktorý, na ktorých bol, sú e, zreteľne stopy po násilí. No tak to, sú, to sú bola vojna, nie? A kde tam máte náboženskú vojnu v tom Neolite? Doloženú. To je známa, starý zákon, bo, kresťanstvo a islám. Náboženská vojna nie je známa okrem týchto troch náboženských, kde by susedili v podstate asi, asi neviem o tom, že by niekto bola známa. Masové hroby sú jednoducho predmet vojny. Hej. To nemôžete vedieť, či sú len predmetom e, vojny. No, to, to je ne? len vaša domnieka. No dobré, vy viete doložiť náboženskú vojnu Indiáku vlastne biblického typu, teda mojžičovského? Alebo teda vlastne Abrahamovských náboženstiev. Náboženská vojna pozrite, keď sa <kým> je veľce pravdepodobné, že v mnohých týchto obdobiach minulosti určitý kmeň, ktorý vyznával svoje náboženstvo, povadoval ten druhý kmen, ktorý ktorému bol nemusel byť ani znepriateľný, ale takéto, tento pojem, že bez vereť, toto už bolo podľa môjho názoru zakorenené dávno skôr, že príslušníci jedného kultu alebo náboženstva považovali to, to svoje za nadradené tým druhým. A toto je, je veľmi pravdepodobné, že takéto konflikty existovali. Dajme tomu, že sa vám to zdá pravdepodobné, ale keď hovoríme hovoríte o vede, tak tam by ste mali asi dávať nejaký dôkaz. No dobre, posuniem ja teraz tú debatu ďalej, lebo máme tu, máme, ja tu aj, máme, tu, máme tu veľa mailov, tak pôjdeme na ne, ale ešte jedna otázka, bo som sa tam posunúť, tak to skúsme teraz dať ďalej. Takže strihnem a ideme ďalej. Ideme na Žiarislavú knihu. Vy ste si ju, predpokladám, aspoň prebehli, prečítali. To je kniha, ktorá sa volá Návrat slovenov v duchu a slove. Uh, Prebehli ste aspoň, áno, pán Račko? Videl, áno, videl, dobre. áno. Máte v očitej knihe veľké výhrady alebo skôr len také kozmetické úpravy nejaké by ste tam urobili? Tak sú tam isté výhrady. E ktoré vám môžem aj teraz rovno ukázať. Nechcem ísť úplne všetkým, lebo to by zbytovšie to, to ani by sme nestihli, samozrejme. E... také možno naj, najvážnejšie, ktoré ste tam objavili. Ne. Lebo sú sme poslucháčom, že sa teda pobaví majú tejto knihe. Tak, tak čo vám tam vadí? Toto na knihe? Knihe. To poslucháči napísan... až tak nevidia. Ne, nevidia, ale ja uchážujem <coughs> pánovi Žarislovovi. Vy to identifikujete ako dvojčlenná staroslovenská prácka so zmajom, zatvorke, trachom, grif Slovansko-Avarské pohrbisko, teda, to myslíte? Toto je z nových zámkov, tento nález. Je to opaskové nákončie, ktoré... No. A to pochádza z kultúry Závarov, nie zo slovenskej kultúry. Áno, technika pochádza, ale vlastne aj treba teda z modrotlaž tiež nevychádza zo zemia Slovenska, ale motivy sú zase prestaré, ne? Čo, ale čo vás viedol k tomu napís identifikovať toto ako Staroslovensko. lebo keď sa na to ja pozriem, tak je to jednoznačne avarské. Čo, uh, myslím, že je tam napísaný zdroj, tak si to asi treba vybaviť autorov toho zdroja v postate. No. sa poď bližšie k mikrofónu, aby to nepočuť. Máme tu to info. Počúvaš ma? Je to z knihy slované ako Chropovský, v zásade. Uh, pre mňa uh, tieto vlastne archeologické užité predmety, ktoré sú aj ozdobný to. Nepočujeme sa. Neviem, čo sa stalo teraz. Čo sa nepočujeme? Do čerta. Očkaj. Hm, nám úplne vypadlo. Hm, čo toto je? Ale počujem. Hej. Hej. No tak dobré. Tak... Vlastne je to ilustračná snímka z knihy Slovanej, ktorú napísal vlastne niekto iný. A kľudne to môžete upresniť, že je to Slovansko avarské pohrebisko. V zásade tam tie kultúry boli spojené, aj keď pochovanie aj kostrové, aj žiarové. A áno, tie vzory vlastne sú z tejto oblasti, ale keď hovoríme o drakovi, akože, že nejaký nejaký prvok, ktorý je v tom duchovný a nemusel byť zlý, tak tamto u Slovanov by sme mali použiť slovo zmaj, lebo vlastne ten slovo Drake je dokonca rímske. Ale v zásade <coughs> drakon, no, v zásade je to <coughs> strašná snímka, hej, ktorá hovorí o tom, že ten motiv draka bol už niekedy dávnejšie. Môžu, ja si, som, daj si bližšie ten mikrofón, fakt nepočuť ťa vôbec ako hovoríš. Trošku si ho daj bližšie k ústan, dobre? Dobre. No. Takže môže sa to upresniť potom, že to je Slovansko-Avarské pohrebisko a tak ďalej, že šperk je avarského typu, ale sú to zmiešané osady. Ja rozumiem, čo vy tu myslíte. Ale toto... Ak hovoríte, že Slovansko-Avarské pohrebiska, no, ten termín už sa veľmi ani tak nepoužíva. A v podstate... Určite tam boli pochovávaní Slovania, to vám môžem aj povedať, lebo tým sa ja zaoberám. Jednak tie žiarové hroby, to, je, to sú určite Slovania, čo ktoré tam sú aj tých není veľa, na týchto by si, je ich veľmi malo. Zrejme to boli nejakí konzervatívci, ktorí e, si stáli za tým, že chcú byť pochovávaní spálením, ale sú tam pochovaní istotne Slovania, ktorí prevzali avarskú kultúru. A toto, ja nehovorím, že ten, táto, toto nákončie, ktoré tam bolo, že nemohlo patriť nejakému Slovanovi. Ale ako náhle tento Slovan bol pochovaný uh, uh, inhumačne, teda, že jeho telo bolo vložené do hrbové jamy a že mal predmety, ktoré sú spojené s avarskou prítomnosťou, tak už prijal na seba avarskú kultúru. A tu je priestor na polemizovanie, že či, ten, či, či tento človek ešte bol Slovan, teda. Tak neviem, ako, do akej miery uh, môžete na základe archeológie povedať to isté, že do akej miery bol avarhej. Takže vlastne ja sa teraz uh, v tejto knihe, neviem, či ste si všimli, že ja nereším archeológiu vôbec, ale je to ilustračná snímka. V uh, tých drákov slovanov vlastne sú známe tie motivy dajme tomu dobrých drákov aj v inej oblasti. A, v zásade ne, nevnímam to ako, že by to súviselo s, s zlatou vníčou tejto knihy, ako s tým stredobodom pozornosti. Môže to byť, dá sa povedať, formálna, nedostatočné. popísaná, no v zásade ja, no, hovorím, tak... že po, je tam použitá literatúra, takže vlastne možno, že niekedy niekedy je dobré je sa povedať, ten zdroj preverovať. No, ja ano, osobne to... som našiel napríklad v knihách, ktoré sú vedecké a písal ich doktor, hej, ved, historických a tie som preveroval v iných zdrojoch a našiel som, ja neviem, chybu v letopočte alebo inú chybu. To, to sa určite stáva. Tak ale v zásade, keď niekto píše knihy, tak nie všetky zdroje si môže preverovať, preverovať ďalej a ďalej a ďalej. Dobre, ale to preverovací. Si... Tieto zdroje je dosť dôležité pri vedeckej práci, ale tých archeologických knih tam máte pomerne málo v tej bibliografick bibliografických odkazoch. Ja vás za to nevidím archeologiu, ste povedal sám, že tomu sa moc nevenujete a toto chropovského dielo je, to je, to je staré. Treba pozerať už aktuálnejšiu literatúru. Dobre, a... ako, ja to poviem, že, prepašte, môže sa zmeniť text alebo celý obrazok, ale čo to mení na podstate knihy? Že ja ne, no, nerozumiem, že, na, že z akého dôvodu ste tam, ste tam ten obrázok dali k, k, k tomu textu. Ja že aký ma, to má s tým ja ma povedal, že, že, že má to súvisť s tým, že že drak v tej kultúre predkov mohol byť, dá sa povedať, znamenie dobrej aj síly, muskej sily A nie je to jediná vec, slánsko-avarské pohrebisko sú rozprávky o tom, kde drak vlastne môže byť dobrý, alebo iné prvky v tej kultúre duchovnej. Dobre, ja vás až... teraz trošku preruším, ale kvôli tomu, lebo tu mám teraz nejaké, neviem, technicke... obrázku, som... no, hej, tu nejaké technické... Máme obrázku. Máme to ale aj nejaké technické problémy, musím to zistiť, ja vás nepočujem, ale teda aspoň posluchajú... Po poslucháči počujú, čo je dobre. Uh -huh. Musím priznať to, kde je chyba. Takže dáme si aj tak v hudobnú prestávočku a po nej sa vrátime. Opäť a budeme čítať už naozaj poslucháčské otázky, lebo vidím, že opäť nám niekto telefonuje, takže po pesničke sa k tomu dostane. Pozrieš do hora, máš na mále Sľubo oplak, nebíčka A motyne a pavúky a chrobáky Krásne farby tvary vôbec nepoznáš nevidíš to do seba, si zažratý. Je trest pre schodník, dole sa iskryce opaľne zaručia. Každý má to svoje mesto vôbec, nik zbytočne sa nenarodí Duch v duchovnej. S papke vody žije horá bytosti, zem živá, živa, svůj kameň. Svet je veľký kolo všetkých bohostí, žiadne dieťa, niek už nejen nechce, nevstolí chvíľu. Po nám doznieva pesnička od Žiarislava. A počúvate v prvej línii, ktorú by sme mali vysielať do 22. hodiny 30. 22.30, ale pri pohľade na maily, ktoré tu sú, tak to vyzerá, že si to možno aj trošku potiahneme do 23., ak teda bude zo strany hosti ochota, ktorými sú Tomáš Račko, archeológ a Žiarislav. Bavíme sa o Slovanoch a o našej vlastnej histórii. No a mali by sme mať v tejto chvíli, počkajte, skúsime zodvihnúť, mali by sme mať v tejto chvíli prvého poslucháča na telefónnej linke, tak uvidíme, či je to tak príjemný dobrý podvečer. Alebo Večer, sa? Dobrý deň, počujeme sa, Michulka pri No nech sa páči, počúvame vás, môžete sa pýtať. Dobre. V prvom rade veľmi si vážím túto hlásinu. Konštruktívna debata na úrovni pani, splod dole. A chcel by som dať otázku pánovi Račkovi, pokiaľ by som mohol. Možná? No jasné, nech sa páči. Dobre, no, no, vezmite si pán Račku taký príklad, hej. Ja úzkostlivo separujem zber a minimalizujem na minimum. hej. Bývam v sevenom domčeku a tak ďalej a tak ďalej, to môj sused na to, prepitojem, bude po to um, sferie, hej. Po tisíc budete brať môjho suseda ako etalón ako archeolog, lebo po mne neostane nič, hej. Ďakujem pre archeologiú. Nerozumiem vám veľmi dobre. Vy, vy raz, raz. Že, že ja On a... sa spýta ešte no, raz. Dajte si sluchadlo, kultúry? aby ste ho počuli. Ano, ja, ale sa... nerozumiel som dobre, lebo to je... Čo ostane z tej kultúry... Uh, Však skúsi poslucháča potomko... spýtať ešte raz. On vám dá tu otázku ešte. Vy a... a... a... ste rozumeli, pan Žiarisov. Už ešte raz. Ja nezanechám ekologickú stopu. Hey, že budem separovať z BR a blablabla a budem to spravať slušne tak po tým rokoch o nás vaši koľzové archeológovia budú brať len kamarátov z Volnika 9 ako etalón tejto kultúry Dobre som rozumieť? Ak nebudete zanechávať archeologické stopy? Ekologickú, vôbec akúkoľvekto ja separujem zber, zber a odpad a minimalizujem ho a správam to slušne. Hej? Ale ja sa priznám, že tiež teraz nerozumem otázka, hlavne súvisu, Dobre, že ako dore. to súvisí s tým, lebo ekologická stopa podľa mňa je jedna vec a druhá vec je, viete, že vy sa môžete podľa mňa správať akokoľvek humánne, ale vaša kostra ostane v hrobe a tu archeológovia podľa mňa nájdu, bez ohľadu na to, ako ste sa správali. No, ja a žiar, žiarivosť a, hm, prebenej, žiaľivo no. nechám po pochovať, tak po mne neostane v podstate nič, okrem mojich detí a tak ďalej. No, a teraz no. Je, a otázka a. teda jaká? Otázka je taká, že vy posudzujete príchod slovanou od nejakého 6. storočia aj. Dobre, v poriadku, ja nemám na to ani, ani hladný, ani záporný výrad, len sa chcem opýtať, že... Na základe čoho? Na základe toho, čo sa vykope? Lebo, lebo povedzme, si otvorené, povedzme si otvorené, keď ja naozaj po sebe nezanechám odpadky, tak o mne za tisíc rokov nebete vedieť vôbec nič. E, jasné, rozumel som, takže k tým časom o chlapcev z Línku nevedete všetko a podľa toho e, za tisíc rokov budú archeózovia posudzovať našu, našu civilizáciu. Dobre, no počkajte, ja vám na to odpoviem najprv chceli ste tu s tými včasnými Slovanmi že, že ako to dokážeme vlastne určiť do 6. storočia ej? No to bola otázka Všeobecne, keď ja po sebe nezanechám Slovania bývalých v drevených domoch Slovania sa spavovali to neznamená, že neexistovali Však to neznamená, že neexistovali A že neexistovali prečo? Pred 6. storočím, čiže poslucháč, uh, naznačuje, to... že, že oni tu mohli byť, len vy ste, archeológovia, nič nenašli, čo by dokazovalo, že tu boli skôr, lebo stavali drevené dometie sa rozpadli, spaľovali sa, čiže tu bol popol, čiže ona naznačuje, že, že vy ste nič nenašli, ale že to neznamená, že tu nič nebolo, že, teda nič, uh, že tu neboli slovania skôr, aby som to teda pretlmočil za posluchača takto. Áno, toto je... Jasné, ja vám áno, na to odpoviem, no áno, takto. Ja som mal problém vás počuť, som vám nerozumel dobre, ale už rozumiem, takže vlastne pred tým 6. storočím tu boli ešte pozostatky Germánov na, na juhozápadnom Slovensku, pozostatky Suébov, na východnom Slovensku, v potiskej zóne, južnejšie GPD a Panóni Longobardi, alebo Langobardi, ak chcete, a tí pochovávali inhumačne. Takže, a potom nastala tá zmena, že sa začalo pochovávať Žiarovo. Žiarovo sa samozrejme pochovávalo aj predtým, Germáni tiež pochovávali najskôr Žiarovo a potom prešli na inhumačný rytus. Tento Žiarový rytus ten sem neprišiel prvýkrát so Slovanmi. Takže toto je tá prvá vec a spomínali ste drevené domy. No e, zo so včasno-slovanského obdobia nemáme na území Slovenska príliš veľa lokalít, Väčšinou to je na juhozápadnom Slovensku, niečo aj na východnom Slovensku. Ale máme pár e, zachovalých, e, nechcem povedať, že nie celých domov, ale iba častí tej architektúry, kde je to drevo e, zúholnatené a tým vďaka tomu sa podarilo zachovať. Rádio karbonovou metódou dokážeme dneska to určiť na tú polovicu 6. storočia, čiže v tomto nám pomohli prírodné vedy. Do, e, predtým sa predpokladalo, že tí slovania tu boli v 5., dokonca ešte skôr aj v 4. storočí, ale s príchodom týchto moderných metód sa to tak e, nejak presunulo na trošku mladšie obdobie. To znamená, že pokiaľ, pokiaľ mi nejaký amar nezapálí dom, e, tak archeológ nezistí, že som na to mal, keď obyčajne zoklije. Dobre tomu rozumiem? E, Ne, nezávisí len od zapálenia, závisí aj, aké hrobové prílohy sa tam nachádzajú v tom hrobe. No. No, ja chcem vám len naznačiť um, jednu vec. Viete, že, že potom sa budeme zabrať iba s týmito arcefaktami a nebudeme sa rozprávať o, o tých um, klovných veciach, ako Žiaryslova a podobne, o vôbec o náladách, tak potom naozaj víznie, že za 1000 rokov on onem neostane nic, tím pádem na neexistuje dneska, protože páni na lomíku 9 zanechali potřebné 5 artefakty. Dobre, ale už, už je to, táto otázka strašne dlhá a máme tu fakt veľmi veľa otázok aj od poslucháčov, takže ďakujeme pekne, majte sa do počutia. Poslucháč zkrátka dobre chcel naznačiť, že keď tu žili Slovania, ktorí, povedzme, nezanichali za sebou nejakú stopu a vy ste ich, archeológovia, nenašli, tak to neznamená, že tu nežili, bodka. ale nevieme ich doložiť. ty chceš tiež k tomu asi niečo? Z otázky, ale... Pán Račko vlastne tiež naznačil niečo s tými vlastne kultúrami, ktoré prebrali, dajme tomu, nakončená opaskov e, Slováci. Keby sme to pozreli na dnešnú dobu, tak my sme vlastne napríklad prebrali, ja teda ne, ale väčšina Slovákov pracky typu jeans. Hej. Keby si našiel súčasného Slováka v dennom oddeve, no keby vo sviatočnom povie, že angličan, lebo masako s gombičkami a v podstate keby, že dajme tomu ten denný oddev, tak je to američan, lebo má opasok jeans. A Japon, Japonci prevzali napríklad hmotnú kultúru zo západu, ale napríklad e, majú šintoistické miesta, kde majú staré duchovno. Mhm. Takže nevždy e, hmotná kultúra súvisí s duchovným stavom, hlavne, keď ide o, dajme tomu, nejaké vylepšenia. A aj, aj preto myslím, že vlastne skôr sa bráta aj v súčasnej archeológie a historie, pokiaľ viem, tak skôr s pohybom hmotných kultúr, nevždy s pohybom etnicit. Hej? Že môžeš prevzať nejaký, ja neviem, spôsob, ktorý je vlastný keltom, alebo germanom, spôsob, dajme tomu, spracovanie kovu a vyrobiť výrobkov z neho. A neznamená, že, že už si dajme tomu, Slovak, keď máš americký opasok džinsei. Alebo že nesi Japonec, keď máš magnetofón, vlastne, Sice už oni si robia svoje, ale, máš, ja neviem, aj si robia svoje, ale dajme tomu, máš nejaký výrobok západný. Neznamená, že, že si prestal byť Japoncom. Ajdu... Teda z tej histórie naznačuješ, čo teda? Že tu mohli archeológovia nájsť niečo, čo sa javilo ako iná kultúra? No, ale mohli to byť Slovania, ktorí len používali niečo z tej inej kultúry? Prakticky z tie pre kultúry, ktoré tu boli, či už podobného tu, napríklad ľud popolní svojich polí a spalovanie Slovanou, alebo úplne iné kultúry nesvedčia, o etnicite, že by to bol taký a taký národ. Ani tie študia okolo letopočtu a staršie, od Germanoch napríklad, Nehovoria ne, ne, ne o etnicite, len hovoria väčšinou o tej hmotnej kultúre a tí, rímania nemali jazykovecov, ktorí by prizležili, dajme tomu, grimanov, od ja, neviem, baltov, alebo slovanov, alebo keltov dôsledne. Viac menej, to boli veľmi približné, často označenia. Hovorím len to, že, že tieto, poznat, tieto spôsoby skúmania sú pomerne obmedzené. To, mm -hmm. to sú hmotné a v tomto vlastne súhlasím to, to spolu. S poslucháčom, ak máme ďalšieho na linke, a, ale asi pán Račko chce k tomu niečo. Či ja, No to 20. storočie a 21. storočie tam by som do toho veľmi nezapájal, lebo dneska už je svet trošku viac globalizovaný a... No podstatný vec, ako no a viac. No a v mnohých oblastiach, v západnom svete aj v tom Japonsku, ak ja ste spomenúť, sa používajú podobné veci. Architektúra je tiež veľmi podobná. Sú tam samozrejme rozdiely ale niečo podobné sa nemohlo mohlo diať v minulosti, no, že sa poďme, viete že. Ja, čak, ja, som už spomenul, že vlastne napríklad v období avarského kranátu, že slovania, ktorí boli pochovaní ako avári, je reálna možnosť. Ale aj tam je v tej materiálnej kultúre zrejme e, určitá minimálna odlišnosť napríklad že e, tí avary si dávali spony e, do vrkročov alebo nosili náušnice a Slovania toto nenosili, ale ten zvyšok toho materiálneho prejavu mohli mať ako avari. Čiže áno, samozrejme, že iné e, kultúry mohli prevziať materiál z odlišných kultúr. Však napríklad Macedónci e, to sú, sa považujú za Slovanov, vlajku majú e, podľa majú symbol Slnka to, a to je inak z hrobky Filipa II, odca Alexandra Veľkého. A oni sa berú akože za potomkov tých macedóncov, ktorí, e, ktorí s, m, sú známi predovšetkým z obdobia Alexandra Veľkého a jeho otca Filipa II, keď z, zjednotil v Grécku. Ale oni s týmto nemajú, oni sú Slovania, oni s týmto nemajú nič spoločné, nepoužívajú ani e, písmo, ktoré oni majú. No. Ale predsa sa nejakým spôsobom považujú za tých macedoncov z antiky aj keď nimi nie sú a takýchto prípadov je viac aj v Európe mm. Dobre, máme niekoho na telefónnej linke kto tam netopezlivo čaká, tak príjemný Dobrý večer No, dobrý večer, tu je Petero Travy, pozdravujem všetkých Ďakujem pozdravujem. pekne Dobrý večer Ahoj Ahoj. E, Chcem jednu vec povedať e, či budú sa so mnou teda, tri otázky by som dal, veľmi rýchlo nebudem široko rozprávať Prvá vec je, dejiny píšu výťazy, víč katolická církev v 16. storočí ako likvidovala a následne potom aj Nemec, Nemci likvidovali niektoré historické knihy. To znamená názor hostí na toto. Druhú vec sa opýtam. Čo hovoríte na genetiku? Teraz, hovor, teraz myslím tým skupinu chromozomu Y, kde je teda, tam je ten chromozom línie R1 a RB, R1 je v podstate kvázi slovánska a R1B je kvázi kelsko-germánska, ale teraz sa to spochybňuje. Som like, takže ja chcem počuť váš názor na to, čo hovoríte o tom, že či genetika môže pomôcť v tomto. Tretia vec je, Mauro Horbíny, to je Regno de Gislavi, ktorý jednoducho sa snažil napísať v 16. storočí dejiny Slovenov. E, e, tam, čo sa odvolávalo na zdroje historikov a zoznam historikov, tak je to, končí sa pri písmene M, potom po písmene M neexistujú, keby to niekto vymazal. A jednalo sa hlavne o nejaký ruských a tak ďalej. A posledná otázka, čo si myslíte, kto zlikvidoval slovanské hradiska, napríklad Bojna a tak ďalej a tak ďalej. Budem počúvať mm. veľmi uh, budem počuť názor obidloch sprám. Tak ďakujeme veľmi Ďakujem. pekne to no. počútia. Tak poďme hneď na to, lebo tých otázok bolo veľa. E, prvá bola, že históriu píše výťazy a teda môže byť história, môže byť ťažko v tomto smere nepresná až sfalšovaná, tak možno odpoved uh, na toto. Je, pozrite sa vždycky nejaká krajina, ktorá bola znepriateľaná voči druhej, tak príslušníci tej krajine písali negatívne o nej. Ale zase o tej krajine mohli, eh, mohla nejaká iná vzdialenejšia krajina písať inakšie. Ale s tými eh, dátumami a s udalosťami, tam by som to zase tak veľmi nepriháňal. Tam nemyslím, že bol takýto vplyv. Ale áno, samozrejme, tam tá subjektivita je prítomná, ale je úlohou historikov eh, v tom vlastne správne manevrovať, aby e, sa snažili byť čo najviac objektívni. A potom k, te, k tej genetike e, neexistuje nič také ako slovanský, germanský, keltský gen. Existuje len európsky gen, ktorý má nejaké variácie. A genetiku môžeme použiť na to, e, používa sa to v archeológii, napríklad na jednom pohrebisku môžeme zistiť príbuzenské vzťahy. Alebo iné... E, vzťahy, možno aj zo vzdialenejších období, ale tam by som to zase nepriháňal skôr e, v rámci jedného pohrebiska, aké boli No, ještia, to som sa bal, že sa ma spýtate. Neviem, neviem, neviem, neviem tam mená dáva od Petra, neviem, neviem, neviem, dával, neviem, Petra neviem, to strašne. No, ešte tam bolo ohľadom tých hradisk. Boli, boli. Ja, hradiska, no, to je, to je tak zaujímavé. Niektoré hradiska zanikli násilne, niektoré nie, napríklad, keď starí Maďari sem prišli, tak napríklad e, oni zničili Mikulčice, čo je vlastne jedno z významných centier Veľkej Moravy, ale napríklad takú Nitru nezničili, čiže tam musel vzniknúť nejaký pakt e, medzi nimi. Takže... Tak, ale súvisí to s, s touto starou maďarskou inváziou a potom ešte zavarským kaganátom by som to veľmi nespajal. Tam síce boli pritomné slovanské hradiska a neboli to také významné centra, aby to stalo hmm. ne, za to ich veľmi nápadať. No, ja som chcel čítať aj maily, ale ani sa k nim nedostane, lebo tu telefon zvoní v jednom kuse. Žiarislav, chceš aj ty k týmto otázkam povedať svoj pohľad? Mal by si. Pýtal sa oboch o hostí. V podstate ja sa khal poskúpiť, skupinám asi nebudem vyjadrovať. O tej kronike, z toho som sa teda nestretol, kde by od písmena to zmizlo, takže k tomu sa tiež neviedrím. A, a že dejinu píšu výťazí, tak, tak to áno, to je tak, no v zásade až po väčšinou, pokiaľ to nejspolitizované, až po dlhšie dobe sa prihodná to obdobie. V prípade z pôvodnej slovanskej kultúry je to problém, lebo v zásade tlaky, ktoré ju vlastne zakázali v 9. storočí, tak trvajú do dnes trošičku, takže už nie tak silno ako vtedy, samozrejme, na šťastie. Ale vlastne že vä väčšinou píšu, vyťazí, keď hovoria niektorí o tom, že ehm... neviem teraz, či to vôbec ale keď ke ke ke hovoríme o, o tej kultúrnej revolúcii, čo bola v tom 9. storočí, s prívozom hlaholského písma, tak v zásade v áno, zásade, tak to písmo ako hláskové je aj nejaký prínos, no na založil ústavy, hej, doktor Mengele skromal dvojčatá a doteda sa tie poznatky používajú, ale či to, dá sa povedať, filozoficky budem bezbreho brať, tak to je druhá vec. A to práve často do toho zásobeho politika, že vlastne, akým spôsobom sa tie dejní hodnotia. Ale určite si vnímam to tak, že, že v súčasnosti je doba, keď sa to dá prehodnocovať nielen, nielen v zásade e, v školách, ale ktokolvek si môže kriticky zhodnotiť čokoľvek. Hej. A Takže si... Dobre, dobre. poslúchaj ďalší na telefónnej linke, uvidíme, či je tam. Dobrý večer, počujeme sa. No, dobrý večer, tu je Marek. No. Zdravím, Doris. Zdravím, že sláva aj slávam z hostia. Ďakujem pekne. No ja by som chcel osobne pekne niečo povedať, lebo tie nám tie veci sú dosť blízko. Tak, vlastne bolo veľa vedieť o tom, že... Um, vlastne týto, že strašne zle vás počuť, ja neviem, ani, ani nepočujeme, čo povedne, pomalšie trošku. Ak by sa dal, alebo možno hlasnejšie, lebo veľmi sa to zlieva dokopy, alebo prípadne nejak tak zjednodušte celú tú otázku, lebo fakt zle, zle to zle vás počuť, tak skúsme to nejak zjednodušiť. Alebo nie? Uh, prosím? Je to teraz lepšie, Je to mm. trošku lepšie, áno. No, Uh, reč bola na začiatku o tom, že uh, títo um, matreskí historici zavadzajú vlastne slovenský národ, ale v skutočnosti je to, kto si povedal, že nie, pretože sú to práve oficiálni uh, teda, historici, ktorí uh, zavadzajú slovenský národ a to konkrétne úplne uh, nábytoklejšia vec je Veľká Morava, ktorá prakticky u nás v místu Slovenska vôbec neexistovala. Uh, vieme, že existovala niekde uh, pravdepodobne uh, v oblasti uh, dnešného Srbska alebo ísmeho Maďarska, že to bola nepokrstvená zem, neviem, možno by sa ten host uh, môj k tomu vyjadriť, že vlastne ako on toto vníma. Uh -huh. uh, Zarazilo ma tiež, že používa pojem avari, ten jednoznačne prebrali tento termín uh, do zahraničia, pretože my na to máme slovo. čo, čo uh, my máme pre... na to? Ako ste povedali, že my na to máme čo? Iné... Vlastné slovo Vlastné. spomenovanie, lebo avary boli vlastne obry, čiže my máme na nich pomenovanie obry a prakticky nie nenajmeššie bolo používať e, slovo avary. No, ďalšia vec, ktorú som e, chcel vytrchnúť tak je vlastne e, rád by som upozol na neschopnosť slovenských archeológov, a možno by sa ak tomuto môžem, e, mohlo vyjadriť, a to konkrétne, na, pokiaľ sa jedná o slovenského stánka ktorého vykopali vlastne po prade, zvojmalo by ma. Na základe čoho súdia, že to bol vlastne Germán, <coughs> germánsky nejaký človek, teda nejakého neslo neslo neslo neslovanského typu. Potom by nás zaujímalo, že prečo tohto titán na odvekslovali do, do Nemecka, že či vlastne nemci sú vstupnúvši ako Slováci a že teda, či by sme nemali radšej platiť nemetských archovok na nezatých slovenských, pretože mám tým, že nie sú slovenské vlastne kompetentní. No a ešte by ma zaujímalo, e, pán náshlel hovoril, že hyposte, o zákarpatské hipoteze vlastne pravda Slovánoj bolo v zákarpatských. Ale to je len jedna hypotéza a je to jedna nepotvrdená hypotéza. Okrem toho existuje ešte jedna hypotéza, to je potatranská, je to potatranská, hypotéza a je to tiež jedna z hypotéz, ktorú sa ráda. A by ma zaujímalo, ako sa pán archeológ pozera na to, že máme vlastne kronikára Nestora, to bol ruský z ruských ktorý... V drevných dremnych hle dávno hovorí o tom, že tá slovenska práva bola v karpatskej kotyne a že práve z stredného Dynaja, to je dnešné Maďarsko, sa stlovania pod tlakom ruského nájdu svaha. Počúvajte, ja vás preruším, lebo predstavte si, myslíte si, teší, že dá sa toto zapamätať, čo teraz hovoríte? Lebo to, akých tých otázok ste aj význam... tak strašne veľa, že to, podľa mňa sa to nedá na všetko teraz odpovedať. Tak skúsme naozaj len nejakú naj najpodstatnejšiu vec vyťahnuť, lebo tak fakt ja je to strašne. Tá, tá povedz hovorí o tom, že on by sa pozná, že vlastne Slovania teda sa z týchto, z týchto území rozlišili uh, smerom od do Polska, do Ruska a tak ďalej. Čiže uh, bolo to pravdepodobne dávno pred Germámi ale on spomína, že pred Slovami to boli Germáni, ale kto tu bol pred Germámi a kto tu bol pred Keltmi to, to by nás zaujímalo, že čo si ono to myslí. Dobre, tak ideme na to a odpovedať. A, tak, tak, tak, ešte aspoň ja ja nevšel... zodve ďalšie. No dobre, dajte ešte, ešte otázky. otázky. Ešte jednu otázku by som dal. No. Takže by ma zaujímal, či pán že ako sa Úhorsko nazývalo predtým, ako sa nazvalo nazývalo Úhorskom. Teda Uhorsko? Ako sa teda Zem nazývalo? No, predtým, ako sa na nazvalo Úhorskom. Dobre, ideme na tie odpovede, vante sa do počutia, lebo už toho bolo fakt strašne veľa. Uhorsko, ako sa nazývalo predtým, ako sa nazývalo Uhorsko, viete? predtým, než sem uh, vlastne prišli staromaďarské kmene a potom, keď tento názov bol uh, vlastne ustanovený, tak uh, vlastne neviem, čiastočná, či? nie ne, neviem, ako či, čas tejto... Uh, čas tejto... Uh, vlastne na tej oblasti Karpatskej Kotliny v Panónii patrila Franskej ríši, ale oni ho potom od toho upustili. Ale ja ne, neviem o tom, že by Úorsko malo nejaký kolektívny, nejaký špecifický názov predtým, než sa to začalo používať Uhorsko ako Boha provincia Panónia. Na, to, čo bolo napravo, o, od Dunaja sa volalo Sarmá... Tam chcel to pomenovať Marku Zárodus ako Sarmácia a Územie Slovenska, teda to najbližšie juhozápadné sa volalo, malo dostať názov Markomania. Tie všetko... Potom ešte samozrejme prišlo Vaniová ríša, teda Baniové kráľovstvo skôr, e, Samová ríša, Veľká morava, ale že by ešte špeciálne pred Uhorskom bol nejaký iný názov, tak ja o mm. takomto nič neviem. Dobre, k tej uh, hrobke Veľmoža z uh, Popradu, ako ste prišli na to, že to je Germán? Podľa hrobových príloh, ktoré nám e, naznačujú, že to bol teda Germán. Bola vykonaná aj stronciová analýza. to v, v kostiach človeka je prítomný tento prvok a na základe toho dokážeme zistiť podľa potravy, ktoré je že či tento človek odniekaj privandroval, že sa niekde inde narodil a prišiel potom na ne do nejakej inej oblasti, alebo či prežil celý svoj život tam a zrejme to, zrejme to bude niekto, kto nepochádzal príliš z ďalej oblasti, že zrejme to je ak akýsi domorodec. V pravde, teraz, ako čo som najnovšie počul ten rozhovor od doktoru Pietu, že to je možno zrejme vandal nejaký. Mm. Uh, vy študovaní vedci archeológovia a historici klamete, lebo podľa poslucháča tu nikdy na území slovenska veľká Morava nebola? Existuje v Srbsku taká rieka to som sa od jednej spoločiačky dozvedel, že tiež mm. je tam nejaká rieka, že Morava alebo podobný takýto názor som si istý, ale Počul som o tejto teórii, ale tá v podstate na ničom nestojí, pretože všetky tie centra, ako Mikulčice, Pohansko, ducové Nitra sa nachádzajú tu a v písomných prameňoch je predsa spomenuté, že môj mír ako moravské knieža napadol Nitransko a Pribinu a potom vznikla veľká morava, čiže veľká morava vznikla násilne. Toto je v písomných prameňoch a Nitransko by som nedával india, ako než tam, kde je teda Nitra, alebo územie toho moravského knižastva. Takže ja veľmi sa k tejto alternatívnej teórii neviem vyjadriť, ale neviem o tom, že by nejak špeciálne kolovala medzi bádateľmi. Vierislam, ty si chcel k tomu tiež niečo? Áno, to, že v pôstate je také isté, že avári znamená obry, ale neboli nejaké obry, ale myslím, že už dnes sa toto veľmi nepoužíva. V zásade Veľká morava v tom 9. storočí, keď, keď bola, tak vlastne nemáme zmienky, aspoň neviem o nich, že by sa volala doslova že Veľká morava, väčšinou morava. A samúva ríša, ríša je nemecké slovo, takže asi sa nevolala ríša. To je také neskorší výraz že Vlastne tie obyvateľe Veľkej moravy boli slovene väčšina stredzisky je buď na Moravskom Slovácku, alebo niektoré sú na Slovensku. A, <kým> Morava je miesto, môže byť že močaristé a môže byť na rôznych slovanských územiach, ako aj Trnava alebo Praga. Mesto, takže to je aj pri Praga, aj v, niekde na Ukrajine. Takže v podstate tie miestopisné názvy dnes to vnímam, že, že skôr je nejaká taká dohoda v tej vedeckej obci, že to takto nazývajú aby vedeli, že čo si pod tým predstaviť. Ale často to nie sú dobové názvy. A toto, že či bol ten, čo vlastne skúmal doktor Pieta, ten kvacký král, či bol vlastne kvacký a či bol german, tak keď tam bola tá otázka, tak odpovedz zňala, že alebo bol v germanskej vrstve, ale to nie je, tiež... nebol tam žiadny prieskum etnicity, či rozprával germánskym jazykom. Boli tam nejaké vrstvy a podľa jedla sa dá zistiť, odkiaľ pochádzal a podľa iných vecí, ale nesvedčí to v zásade o etnicite. No, pod, no, podľa nálezov vieme určite, že to bol Germán, ale to už, ako on rozprával, alebo že za čo sa on sám považoval, to už je nezistiteľné. Ano, no, je to všeobecný názov pre tú vrstvu, že Germany. Dobre, idem teraz, chcem poprosiť poslucháčov, ja už ako ste si všimli, sám nedávam otázky, hoci ešte, by som niekoľko mal, ja som sa chcel hlavne dozvedieť, teda tú kritiku na, na Žiarislavú knihu, spomenuli ste len jednu vec, chcel som aj ďal, k ďalším sa dostať, ale keďže som ešte ani jeden mail od poslucháčov neprečítal, tak chcem poprosiť, teraz, vážení poslucháči, nevolajte teraz, ideme, ideme na maily, ktoré nám sem prišli, budem ich čítať tak, ako prišli od začiatku. Mám pár dotazov, na ktoré by som sa chcel opýtať Po Poprvé, prečítal som knihu od Antonia Horáka, Antonina Horáka o Slovenách úplne inak, kde autor uvádza Slovanou už v dávno veku, niekoľko tisíc rokov pred našim letopočnom povod v Pamíre. Uvádza ich hlavne v roli otrokov, roľníkov, remeselníkov, ktorých využívali paleolitické kmene. Uvedím aj príklad, keď neolitický ľud v Taliansku e, praslovania boli ovládaní etruskami, krom anoncami vlastne etruské písmo uvádza ako praslovanské, čo uvádza v, názoroch, v názorných príkladoch. Etruskov berie ako pohanov, ktorí robili ľudské obety a uznávali falický kult. Praslovania a ľudské obety nerobili a tieto kulty neuznávali. Po druhé, ďalšie informácie z iných zdrojov, ako je Veleslávová kniha, kniha od Maura Oribinyho z 15. storočia, zase uvádzajú Slovanov ako vodcov, hlavne Tartária, a obývanie veľkej časti Ázie. Konkrétne sa to Etruskovia spomínajú ako Slovania, čo koliduje s bodom 1. Otázka, čo si o týchto zdrojoch myslia hostia a kde je podľa nich pravda? Neviem, tak, uh, Jarislav, ty, či páračko? Či môžete vy, keď chcete. Ja som sa kedysi rozprával s tým pánom, ktorý napísal o Slovaných úplne inak, kde vysvetoval tie etruské názvy vlastne a v podstate hovorujú súčasnou čestinou. Čestinou, tak vlastne ten jazyk má určitý vývoj a <coughs> v zásade by som navrhol v podstate skúmať jazykovedu v zásade viacej, keď chceme pochopiť tie dávnejšie veci. A... Takže k Tartarii sa vôbec neviadrím. A falický kult Slovania nemali a ešte ten druhý bol aký? Ďalšie informácie z iných zdrojov, ako je Veleslávová kniha. Kniha od Maura, Vele... Orbínyho z 15. storočia. Tam no, ešte stovky slovanských bohov v podstate z rôznych území a rôznych dôb. No. To považujú väčšinou ľudia za za pomerne novodobý dá sa povedať, že výmysel, za dobové dielo, ktoré sa vydáva za nejaké, neviem, či 9, či 10, A k tým kultom, tak faraické kult Slovania mali, konkrétne, keď tam to veľa kniha to vytvorili Rusy, tak <kým> predpokladám, že v modernej dobe tak a v zásade tam v Rusku je doložený dosť výrazne etnologický tento kult, takže to je všetko. Dobre, Páračko. Uh, ja by som ešte dodal k tomu Maurovi Orbinimu, že ono to bolo napísané myslím v 16. storočí a už len čím, dlh, čím viac je v podstate niekto vzdialený z týchto autorov dávnejších z histórie k tomu obdobiu, ktoré opisuje, tak O to viac to môže byť také skreslenejšie. Nemali vtedy moderné vedecké metódy, ani archeológia v podstate de facto ani neexistovala, takže treba, treba sa si pozerať aj iné pramene. Samozrejme, že existujú pramene, ktoré aj negatívne opisujú Slovanou, aj, aj pozitívne, ale treba brať všetko do úvahy a z toho Uh, si vytvoriť nejaký pohľad na tú vec. Nemôžeme len tie pozitívne hey, veci. Ďalší mail od Láca, po pár ich prečítajme tých mailov. Otázka na pána Račka. Ako môžete tvrdiť, že nie je možné spájať DNA typy so Slovanmi, keď DNA mapy kopírujú súčasné rozloženie národov a etník vo svete? Aké archeologické nálezy potvrdzujú, že v karpatskej kotline Slovania neboli pred 6. storočím? Máte len dôkaz o spalovaní mŕtvych? tej genetike uh, už som teraz spomenul, že vlastne tá mapa genetiky ona môže kopírovať dnešné národy. To znamená, že Briti môžu mať gén, ktorý mali uh, ľudia, ktorí tam srdili pred tisíckami rokov, takisto ako Slováci na Slovensku alebo Česi, Nemci. Ale opäť znova hovorím, že to, to je dedičnosť toho génu. Tá, tie ďalšie obyvateľstva, ktoré sem prichádzali, nedokázali geneticky asimilovať to pôvodné obyvateľstvo, ktoré to bolo vždycky, keď sa oni miesali s pôvodným obyvateľstvom, ten gen, ktorý tu pretrvával od mezolitu podľa niektorých a od neolitu, proste nedokázal byť pozmenený. Takže a tu genetiku ne, netreba to spájať s históriou, a Není to, to, to kompatibilné s archeologickými kultúrami ani s nejakou národnou, e, národným pôvodom o, a tak ďalej. No, tam a, a tam ešte bola otázka, ja, ja, no, že aké bolo... nálezy potvrdzujú, že v karpatskej kotline Slovania neboli predčiestní storočí? Či je to len ten dôkaz o spáľovaní mŕtvych, alebo aj niečo iné, či máte? Máte spáľovanie mŕtvych, pravská kultúra. Keď Typický slovanský hrobiek je väčšinou chudobný, nemá väčšinou veľa príloh a jedna vec, ktorý si každý spája so Slovanmi, je pražský typ hrnca. To si poslucháči môžu kúdne vyhľadať, nájdú si tam krásne obrázky. Takže toto je ďalšia taká jednoznačná identifikácia tých Slovanov. A takisto aj technológia výroby tej keramiky. Tí germani, čo tu boli predtým, oni dokázali vytvárať vytáčané teda na hrnčiárskom kruhu, ktorý bol pohaňaný nohami a teda súvislo dokázali vymodeľovať nádoby z, nejakého, z nejakej príčiny. V tej polovici 6. storočia sa sem zase vracajú nádoby vyhotovené v ruke, čiže to indikuje, že sem e, prichádza obyvateľstvo, ktoré ešte nebol, sa nestretlo s pokročilejšou technológiou. Uh -huh. Ine, stretol som sa aj s takým dá sa povedať viedrením archeologa, že um ktorý sa zamýšľal nad týmito nádobami, ktoré Slovenia robili vlastne v ruke, že za druhej svetovej vojny, keď Nemci ukupovali vlastne Ukrajinu, tak prerošili zasobovanie a na tej Ukrajine si ľudia začali sami vyrábať veci a začali vyrábať keramiku, ktorá sa dosť silne podobala na tú práve že staroslovanskú, ako v tej núzi. Hej. Takže ono sú to... Nazvem to, že, že nevždy je isté, keď hlavne nejaká kultúra, ktorá pravdepodobne nekam došla, že pred tým odchodom a potom prichod, že je to to isté hmotné vzáte. No. Jednoducho, horičarský kruh sa napríklad nedá tak ľahko prenašať ako všetko ostatné. Čiže čo si... Ani, vlastne? ani má žiar, hej, ale, Čiže čo? Čo, si, čo? čo teraz vlastne tvrdí, že... Ja teraz netvrdím, že hovorím, citujem vlastne jednu prácu, ktorú som kedysi v polovici 90 rokoch vlastne počul, že môže byť aj taká možnosť, že vlastne tá, tá keramika, ktorá bola vlastne robená v ruke, uh -huh. že, že neznamená, že tá kultúra ju predtým, kultúru, daj mi tomu, že by nemala hrčanský kruh. Uh -huh. lebo porovnal to, ja neviem, s so vývojem na Ukrajine, kde už mali iné techniky ako hrčanský kruh, ale v roku nejaký 1940, neviem koľko, si tlapkali znova keramiku v ruke, ktorá sa dosť podobala na tú staroslovanskú. Hej. A, a prečo teda, že barf. by prestali používať tú technológiu? Že prečo by vlastne, že Čím sa vysvetľuje to, že od toho hrčiarského kruhu prešli naspäť k vytváraniu hrčov? Ja rukou? to ani netvrdím. To len hovorím, že, že aj také sú úvahy. Uh -huh. hey, len Ako, že... Že, že... Áno, však dokončite to, ja potom len poviem to. To je všetko. Ja, dobre, no, na východ od karpatskej kotlny oni tiež vyrábali v robenú keramiku, takže, takže keby, keby tam vytvárali že vytáčené vzory a tu by zrazu v ruke robili, tak by to možno bolo ne? Ano. relevantný argument. Netvrdím žiadno z týchto vecí, len načrtávam, že, že nevždy je to celkové jednoznačné. Ďalej, tu mám ešte, dám aspoň zo 3 Je zvláštne, že je toto je iný mail. Žanet píše len dva. Z mnohých archeologických podkladov poprvé vo Varšave sa našli štyri bronzové meče staré viac ako 3000 rokov, pochádzajú z Liptovského regiónu. Po druhé, rozbory spartianských, gréckych bronzových mečov dokázali zdroj súrovín u nás. Otázka na pána Račka. Ste presvedčení, že naši predkovia Zablatení z močiarov došli na liptova, a im odovzdali kľúče od cinobane spod krývania a ťažiska medzi váhom a hronom? No, keľti si od asi neodovzdali nič, lebo ich kultúra už tedy tu nebola, tom na niekoľko storočí. A tie bronzové meče vo Varšave, to ako... Nechápem teraz, ako aký to súvisť, ako, že pochádzajúce z Liptova, tak Teraz nechápem, či poslucháčka chcela povedať, že či ona toto považuje za niečo, čo bolo súčasné so slovanskou kultúrou, pretože pokiaľ tie meče mohli pochádzať z doby bronzovej, a, áno, mohli pochádzať z Liptova, môžu tam mať analógie, ale boli objavené na Varšave, to je úplne normálna vec. A ešte tam bolo niečo iné k tomu? Ešte ďalšie? Ale... Uh, bolo, ešte tam bola tá vec, že rozbory spartianských, gréckých bronzových mečov dokázali zdroj surovinu nás. Áno, uh, tam uh, tie... Nechcem ísť teraz veľmi do toho rozboru uh, týchto surovín, ale je taká teória, že, že dôrovia, čo je, ktorý je kmen, ktorý sa usadil na Peloponese a potom neskôr teda založili Spartu, Uh, tam tiež prišiel migračným spôsobom. Teda určite prišiel migračným spôsobom, ale že v istom čase prebývali na našom území. Mm -hmm. No. Slovenskej archeolog toto vyťahoval však v 90 rokov rokoch či kedy. Uf, Uf, to, toto teóriu. To, nespomínam, to nespomínam si, no. ktorý, ale viem, že toto, toto je jedna z možností, že tý, oni naozaj prebývali na našom území. V tý... Br bronzové dobe. No. Ono to bolo vlastne Slovensko veľká kultúra v bronzovej dobe všeobecné. tu. Uh, dám ešte jednu, jednu otázku a potom... Slovensko, ako myslím tým, No ako... toto územie. územie hej, ako hej. Staro, kultúre starého Peru tak. sa tiež Peru. Hej. Hej. Uh, chcel by som sa spýtať, či poznáte prácu církevného historika Antona Semeša. Nie sme tu od včera, kde, kde vychádza z latinských prámeňov a tvrdí, že tu Slovania boli pred šiestým staročím. Poznáte toto To, to jeho hmm. dielo. Uh, cirkevný historik Anton Semeš. Nie, ale poznám viacero prác, ktoré od oficiálnych vedcov, ktorí tvrdia, že Slovania tu boli pred 6. storočím. Aha, a vravíte, že neboli, tak? No dneska už je... Dneska už to nepovažujem, bo to sú staré práce od profesora Kosčevského, ten ich hľadal až niekde v dobe bronzovej, to bol žiak Gustafa Kosinu, ktorý si myslel, že na základe kontinuity osídlené na určitom území sú Germáni najstarší a najrozvinutejší národ v Európe. Takže toto je taká staršia teória. A potom v 20. storočí, tu... potom nie v 20. storočí, no, áno, aj v 20. storočí, ale postupne to mizuje, ale v 30. rokoch, keď bola pražská kultúra vytýčená, alebo neviem teraz, či to bolo v 30. alebo v 20. rokoch, ak to počúvajú archeológovia, tak prepačte mi, ale profesor Borkovský, ten napríklad videl Slovanov v 5. až v 4. storočí. Mm. Čiže... To, ale tak... táto jeho toariu je, je už dnes teda prekonaná. Nabrede, no, že to, už... to, že vytučil pražskú kultúru a právsky tým hranca, to stále máme. ako že To stále berieme ako samozrejme, len toto datovanie bolo to ešte uhristné. Jarislav, ty toho historika poznáš? Ano to na Semeša čítal si jeho dielo niečo? On bude historik, no, ale... církevný, tak to, to si asi nečítal. Tí církevných historikov asi nečítaš, či? Nemám nič proti církevným. Napríklad teraz mám knižku doma od Mačalu, ktorý je sa po dobe, ozvalo v podobe nejakého diela. On vy, vysvetľuje Slovanov ako, ako kresťanskú kultúru. Ako v zásade si po, môžem pozrieť rôzne veci. To nemám, nemám s tým ťažkosť, že to je ako Aj. význania, ani vôbec to nepomožím. Aj tu mám knihu, kde sú niektorí kresťané, ktorí sú historici, a ja to vôbec neriešim, že čo sú. Mm. No, i, ja už, porovná, ja toho... v podstatných veciach, vlastne tie zdroje s inými zdrojmi, Takže to je podstata. Ja už s tomuto reláciou, ste si to možno nevšimli, natiahlo pol hodinu, je 23 hodín pomaly. A aj tak som sa nestihol ani zďaleka opýtať to, čo som sa chcel. Tak už byla tak na záver, na také mierne rozprúdenie krvi, že a, ste ako z jednu výhrad voči Žarislavej knihe, Paračko hovorili aj to, že na vás pôsobí dosť proti alebo proti kresťansky. Ja, ja sám nie som kresťan, len tam vidím takú, že vlastne to prijatie kresťanstva a vlastne to je ešte aj taký ďalší mýtus, že ale píše sa to aj ešte v učebniciach dejepisu, čiže to je aj taká oficiálna interpretácia, ale už možno by bolo na ju trošku pozmeniť, že a metod sú braní ako vierozvesci, že nie len teda e, sú tvorcovia hlaholíky z toho juhoslovanského nárečia, ale že sem priniesli kresťanstvo, že oni sú stotožení s tým, že kresťanstvo prišlo s nimi sem. Čo to určite tak nebolo, lebo v 7. storočí tu pravdepodobne pôsobila iroškótska misia, aj keď není to úplne jednoznačne, V 8. storočí tu pôsobili franskí misionári a v 9. storočí okolo roku 827-828 tu southborský ar arcibiskup Adalram vysvetil kostol na mieste zvanom Nitrava. A ešte tu máme aj bojnú, kde tá, na základe tých e, plakiet nálezov týchto predmetov si tiež domnievame, že kresťanstvo už teda tu bolo o mnoho skôr pred príchodom Konštantína Metoda. Čiže ustáva o nich to, že sem nám priniesli to písmo, to si treba pamätať. A áno, hovoril som, že kresťanstvo e, je v tej knihe trošku tak nejak e, že až agresívne sa voči nemu autor stavá, ale... E, nie sú vôbec v archeologických kontextoch žiadne dôkazy o tom, že ten prvý kontakt s kresťanstvom na našom území a teda na Veľkej Morave a teda aj skôr, že by bol nejaký násilný, práve že išlo to od elít, oni to, oni sa to bolo pravdepodobne z politických dôvodov, mnohí si možno zachovali svoj ten, tú pôvodnú vieru, ale chceli sa podobať tým eritám zo západu, Frankom. Možno tam boli aj nejakí pobožní, je to dôležné tým, že pochovávali, e, chceli byť pochovávaní okolo církevných stavieb. To okolo kostolov, ktoré sa tu zakladali. A potom neskôr sa to preneslo aj teda na ten pospolitý ľud, na e, nižšie hrstvy. Čiže podľa vás to prišlo ako nenásilne a tým, že to sami ano. ľudia chceli. Áno. No, no, ako sa ti jedno, toto počúva? To lebo ja sám píšem, že už predtým bolo niekoľko vln šírenie kresťanstva na Slovensku. Ja toto a som nehovoril vám, že, že akože kresťanstvo, ja len, že sa k tému ne... agresí nestaviate, nie, že kresťanstvo a bol pozuv... sport. Ani, ani jeden nežít. riadok nie je písaný voči kresťanstvu, ale voči cirkevnej kultúre, ktorá zavedla zákaz pôvodného význania na Slovensku a na Morave. To znamená, voči cirulom, metodickému, súdnemu zákonníku, ľuďom, kde pohania boli predávané do otrostva, teda ľudia pôvodného duchovného, kde za kmotrenecké manželstvo boli odrezávané nosy a v prípade, ak teda sa chcel zachrániť, ešte bola možnosť prestúpiť na cirkev. To je jednoznačné e, násilné šírenie kresťanstva. E, takisto vlastne kroniky z českého prostredia do sfarbistov. Čo je Kozmová kronika, redakcia, vlastne Farbisto popisujú, ako vyplenili tie obrady, to znamená, bolo tam vyvražďovanie toho obyvateľstva podobné, ako vidno v týchto dobách u polapských Slovanov. Doslova, niektoré národy sa zachraňovali tým, že, že prestúpili aspoň oficiálne na tú vieru, aj keď by som to povedal, že, že veľmi mali, malé percento obyvateľstva sa skutočne skutočne podriadilo tej cirkevnej kultúre, inak by až do novoveku vlastne ne, nepretrvovali prvky pôvodného duchovna. No, áno, ale to je viac na ale... západe. Keď Karol veľký, áno, on naozaj násilne kresťanstvo pretlačoval, ale myslím tak na našom území, hlavne v období Veľkej Moravy, tak toto není zdokumentované. Na našom území vlastne bola klížová výprava už za sama keď vlastne tak obred poslal Sicharia ten vynadal slovanom do pohanských psov, ktorý sa musel podriadiť. Samo vlastne si vyhnal a povedal, že keď sú psi, tak ich môžu rozstriať v zuboch. Prišla križová výprava a potom bola odvedná výprava týchto Slovanov na Dunajských, sa povedať že našich. A boli počatné postania práve u východných Slovanov, lenže v zásade to širené kresťanstvo bolo také, že ten národ, ktorý by ostal vlastne v pôvodnom duchovne, tak by bol uplúčený tými spojencami cirkevnými, a v púde seba záchovi mnohé národy prijali kresťanstvo. Určite Bolo, bola vlastne falošná znamenka, že, že Mojmir vyhnal pribinu, keď má sa za to, že pribina bol poklistený, hej, ale nebol v tej správnej cirkvi, tak v zásade, v zásade tam šlo útok, ktorý bol tiež v postate ovplyvnení církevnými záujmami a tie národy si uvedomovali, že, že sa môžu dostať do obklúčenia. Ak sa nakoniec aj dostali baltovia, tých vlastne krstili križovej výpravy mečom. No si posledná reakcia bol... na tieto posledný... slova, lebo už musíme končiť. No tak hmm. pomorania sa dostali do obklúčenia medzi polský katolický štát, Nemcov, Čechov, vlastne tá druhá ríša nemecká veľká svetého národa, či ako sa to volá, Mm. tak ono vlastne, keď dostala do obklúčenia tých tzv. pohanov, teda ľudia ešte s pôvodným vyznaním, tak ich vlastne v podstate obsadzovala a keď sa nechceli podrobiť, tak ich, ich zabijali. Však boli takéto výpravy, ale to s tou výpravou da Roberta, určite to bola vojenská výprava, ale neviem, či je na mieste to identifikovať ako križiackú výpravu. No keďže ho označil za pohanských psov, ktorí sa musia podrobiť im, ako kresťanom, tak, tak v zásade ako sa to... Ale to, to, tak to, mo, to mohol, mohol... to takto označiť, ale mohol ísť o mocenské záujmy. To neznamenalo, že on to robil pre cirkevné záujmy. Mohol takto legitimizovať však. vojenskú expanziu. Áno, vojenská expanzia takto bola často zdôvodnená. No. Dobre, končíme, páni, napriek tomu, že som túto reláciu natiahlo ešte o pol hodinu tak ešte by bolo tém, ale už naozaj dosť. Takže na dnes ďakujem pekne Tomášovi Račkovi, archeologovi Mladému a Jarislavovi, obo aj sa majete pekne do počutia. E, no a ločím sa takisto aj s vami, vážení poslucháči. Ešte pekný zvyšok neskorého večera vám praje Boris Koroni. Tak ešte nás do, počutia. do počutia. Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.